Ejátszva 4... Eljátszva az Úcska színjátékon! Nem. nem! Én csak boltba járok! Sajnos kockába már nem! Nem! Hogy másik más! Nem! Aho! Elég! Hey Fel Jancsi! Mi a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit lódik már itt? Kinload a gatok. 2020. január 9-e van, és csütörtök. A pontos idő 6 perc múlva reggel 7 óra, ez a Kejfely Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Az időjárást illeti abban tökéleteset alkotott a tegnapi meteorológiai jelentés, amely gyenge, ónos esőre figyelmeztet. Én a hegyekből indulok, vagy legalábbis a síksághoz képest hegyekből. Ott mínusz három fok van, és valami esik, ami nem hó. Ahogy az ember lefelé halad, és átjön a hídon, csökken a csapadék mennyisége, és emelkedik a hőmérséklet, ahol én közlekedtem, ott mindenhol mínusz volt, de itt a híd másik oldalán ez a Rákóczi híd illeti. amelynek a nevét nekem még szoknom kell. Pedig nem egy új híd. Miért nyomtam meg? Valami... Vala, uh, valamit megnyomtam. Haó. Ez mi? Va Valamit megnyomtam. Mi ez? Ez mi? Ez Tessék? Érted, de mit nyomtam meg? Ha ezt most kinyomom... Na. Akkor mi, de ez meg... Ez... Ez, ez, ez, ez mi? Ja, a másik rádió. Az a hit? Aha. Csak azt hallják a hallgatók? Uh -huh. Te tehát a hallgatók nem hallják, amit én hallok, de azt hallják, hogy az én fejemben valami problémát jelez a készülék. Köszönöm. Oké. Okay. Nyomogatunk, nyomogatunk. Look up here, man. In Ami a közlekedést illeti, akik a sasadi út közepéig eljutnak, azok egy érdekes természeti képződménnyel találkoznak, mert ott valamilyen csőtörés lehet, és olyan mennyiségű víz szabadult az úttestre, hogy csak őszintén lehet reménykedni abban, hogy a hőmérséklet emelkedik, a hibát pedig elhárítják, mert ott olyan korcsolyapálya fog kialakulni egyébként az M1-M7 bevezető szakasza iránt felé és vonatkozásában, hogy a faladja a másikat. Just like Természetesen ugyanez a jégpálya lesz majd jellemző felfelé a Mincenti tér irányába is. Önök közlekedési híreket hallottak. Ma a 2020. január 9 egy csütörtök van. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora imáron a 87.6 frekvencián, illetőleg interneten. I was looking for your Elérhetőségem 061-877-0877 Sohasem szabad tesztelni embereket, legfeljebb termékeket, így aztán az iránt érdeklődöm, Hogyha egy reggeli műsorban azt hallanák, hogy valaki megveszi Fábián sebestyént úgy zusammen, ez egy település mint kiderült like me. És megvenni a templomat és levenné róla a keresztet Akkor ez a mai Magyarországon mennyire egy hátborzongató mondat like Tételezzük fel hogy van egy reggeli rádioműsor ahol az hangzik el hogy ha van egy olyan nevű település, hogy Fábián sevestjén, akkor az annyira mókás név, hogy az illeti azt mondja, hogy megveszi őket. már ez önmagában ez a gazdagok vagyunk, gazdagok vagyunk, de aztán tovább viszi őt a lendület, ami ilyen reggeli kereskedelmi isokban időnként előszokott fordulni, én is ismerem a jelenséget és azt mondja, és akkor megveszem a templomot és leveszem róla a keresztet. Ez a mai Magyarországon mennyire hátborzongató mondat. 061-877-0877 Eredetleg ez nem szerepelt a témák sorában, csak tételezzük fel, hogy ezt hallottam. Vagy halucináltam, de akkor hosszan. 061877 877 0877 lenni. Az önök érdeklődését tanigas se volt. Nulla 1877 0877. Leget. Jó reggöt? Hát, 10-ből szerintem 9-re. Mondhatok egy teljesen más? Persze. A hovideg miniszter úr veszámolót tart a iraki helyzetről. Jelőbe adja a tévé. Melyik miniszter úr a sok közül? Hát a benkül. Igen, igen, igen, igen. Na, akartam nézni. Most előttem a poént az elején. Annyi akartam barát. nézni. Igen. Beköszönt az állománynak, Irakba én élő live adásban van a kinti kapcsolat. Uh -huh. Az volt az első kérdése, hogy megkapták -e a fegyőetbészt. <gül> Na most komolyan? <gül> Nem, hát a gyerekek azért ne. Na. <gül> Ezt kérdezte először? Igen, igen. Szóval, már kérdezi az állományt, hogy mi a helyzet, de a, de, e biztos a... ez egy ilyen vicces felütés, azt követően, hogy a szövegíró ne. így dolgozott. Ez egy egyszerűen. De, ne, zárnál, Én nem ég. vitatkozom önnel, nekem erről az egész történetről egészen más jár a fejemben. Nekem az jár a fejemben, hogy hogy a Frázskunyhóban működik ez ne, a NATO. Amikor mi nálunk valamiféle izé figyeli az iraki helyzetet, már pedig én azt feltételezem, hogy Budapestnél van központi hely, ahol jobban tudják, hogy mi van Irakban. Ehhez képest mi nagyon figyelünk Irakra, mert ott van 200 magyar katona, akikre természetesen figyelni kell és egészen mellékesen, hogyha nekem egyébként lennének megfelelő összekötetéseim, akkor azt is megkérdezném, hogy azok a katonák egyébként nem azért vannak-e ott, hogy bizonyos konfliktusokat kezeljenek, tehát amikor bizonyos konfliktusok vannak, mert hogy egyébként katonákat az emberek e, alapvetően béke érdekében lehet, hogy küldenek, de akkor is valahogy olyan fenyegetően hatnak, tehát abban a pillanatban, hogy ott háborús konfliktus van, akkor kivonjuk őket, ez hogyan van? Uh -huh. Nem, nem mindegy, adjon a helyzetről, De adjon mindenek előtt a legelső kérdésemmel megkapták ki a fegyverpénzt. Hát na, na. Hát, hát ő, ő ez ezt így gondolta megoldani. Köszönöm szépen, hogy hívott. 0,6877. 0877 Imáron a második téma megjelent az égiszen, mint közben tudják, hogy ennek a is annak nagyon ritkán van témája, ez az életről szól. Két helyen is hallottam egymástól független Márta Imrét, ha jól mondom a nevét, aki az FKE felügyelő bizottságának az elnöke. Ő arról beszélt, tényleg. Két különböző állomáson hallotta, ugye most nagyon, nagyon komilfó vagyok. Ugye régebben mindig elmondtam, hogy hol hallottam, és most semmilyen bántó megjegyzés nem teszek a tekintetben, hogy megjelölöm, hogy hol hallottam Fábián sebestjénes történetemet, és hogy hol hallottam Márta Imrét. No, akkor most Márta Imréhez kapcsolódva. Ő azt mondja, hogy heteken belül döntés kellene, hogy szülessen, hogy a kukaholdinggal meg tudjon állapodni az FKF, mert egyébként egy olyan megállapodási konstrukciót hozott létre évekkel ezelőtt pártunk és kormányunk, amiből jogilag kilépni nagyon nehéz. Ez már önmagában egy nagyon érdekes konstrukció, hogy miért kell az embernek örökre együtt élnie a Coca holdinggal gal ha egyébként nincs hozzá kedve. Figyelek! Boldog új évet kívánok, János! Szia, Éppen tegnap gondoltam rád. Na, én tegnap előtt is. Most kezdve egy próbáljuk ezt a rádiót így nézni, hogy hol, hogy lehet hallgatni. És olyan vicces, hogy a Diózról, hogy beérünk, a Ottyapenkótól a város felé egyszer csak megszólal. Mígő kifelé elhallgat, és hogy fölérek az érdi emelkedő ott megintnek szóval ott átvált a kosutrádi. Kossuth... Rá... hát nézd ez az a sokoldalú tájékoztatást. ezt én, nem azt nem én nem nem így nem oldom nem. meg interneten ilyen problémák nincsenek de hát ugye az némi bonyodalom de hát ez egy ilyen váltó gazdaság innentől jó, kezdve hát nézeg, jó, nézegetjük jó, figyelj valamelyik napon járni, és akkor majd meglátogatlak vagy én téged, mert hogy pont arra gondoltam, hogy se hegy, se Mohamed, de mégis se ja. elmennem hozzad. És ahhoz nem is kell feltétlenül egy labdarúgó mérkőzést. választani, nem. de ha már itt tartunk, és a focit mondom, amely bennünket mérsékelten köt össze, de ezzel együtt sokszor néztünk foci meccset, te azt érted, hogy a spanyol szuperkupa az miért van Szaúdarábiában? Nem. Mert ugye a dolog valószínűleg azért van, mert fizetnek. Cserébe, ahogy látom, alig vannak nézők, viszont biztos nagyon sokat fizetnek. De ez nem a focinak egy olyan jellegű kiárusítása, amitől az embernek elmegy az életkedvés és a csapatok sem voltak elragadtatva, csak nem volt választási lehetőségük. Ez nem borzasztó? Dehogy nem. Hát annak idején én tévében nem néztem meccset, kiártam Inkább élőben nézni, csak utána az is elmúlt, a okai tudod. Igen, bár az elmúlt az időben a nemzetközi meccsekre visszatértél. Hát arra háromra igen, tehát ezért ez egy nagyon ambivalens érzés, tehát egy ilyen, na, szóval ez nehéz nagyon ezzel így együtt élni. Jó, de ez a Szaud-Arábia ez mi? Nem tudom, én nem, nem, nem tudom. Arról nem beszélve, hogy nem ezek az a, az a az csapatok a. ugye iszonyatos intenzitással dolgoznak, hogy ebbe még beiktassanak egy Szaudarábiai utazást, beér, beleértve az ottani aklimatizációt, azért messzi legyen a talpán, e, aki ezt jól tűri. Nem, ezt nem is tudtam egyébként a Spanyol kupát nem követem. Én se követem, csak olvastam róla. Önök a kapcsolatfelvételnek. Az... E, a lányodnak, neked és a barátnődnek boldog új évet! Köszönöm szépen, hasonlók! Szia Gábor! Működik a hangfelismerő rendszer. Visszatérve tehát a kukaholdingra, azért lássák be, hogy ez egy nagy dolog, amikor az ember még képes arra ebben az életkorában, hogy visszatérjen oda, ahol abba hajta, és még egyszer ez így működik jól. Én beszélek valamiről, amire aztán önök visszatérnek, kitérnek, vagy egész másról beszélnek, én pedig folytatom az előző gondolatot, ha eszembe jut, vagy ha fontosnak tűnik. Nos... Ugye ezzel a Kuka holdinggal kell, hogy együttműködjön az FKF-nek élete végéig úgy tűnik, ám ez a Kuka holding 2020-ban azt üzente, nem az, hogy elfogyott a regimentje, hanem valami olyasmit, hogy egy olyan árképzés lesz ezentúl, ami alapján le fognak vonni olyan összegeket, amilyen összegeket korábban nem, és ez veszélyezteti fő a főváros, és valószínűleg a vidék, de most maradjunk itt a fővárosnál hulladék gazdálkodását. Amikor a riporter az egyikben visszakérdez, hogy árulja már el, hogy milyen képletet alkalmaz a Kuka Holding annak érdekében, hogy más összegeket vonjon le, mint amilyen összegeket levont 2019-ben vagy 2018-ban, arra egyébként a teljesen értelmesen beszélő felügyelő bizottsági elnök, aki csak azt a szót szereti nagyon, de attól feláll a hátamon a szörő, hogy megképződik, hát Istenem, ez legyen a legnagyobb bajom Márta Imrével, szóval megképződnek az összegek. Szóval azt mondja Márta Imre, hogy erről neki fogalma nincs. Most azt kérdezem önöktől, hogy én egy picurka rádióban egy nem létező ember vagyok, tegnap itt volt ez a Ferencvárosi mizéria a közlekedéssel, az ember azt feltételezhette volna, oké, okay, ez egy megkülönböztetett kerület az én életemben, hogy mára valaki azt mondja, hogy megszólal ez ügyben, nem volt ilyen de ez végül is a nagyobb rádiók dolga leginkább a közszolgálaté. De azt kérdezem önöktől, de csak úgy nagyon ompasszan és úgy nagyon halkan suttogni fogok hogy nem kéne ott a kukaholdingnak 24-48 órán belül elmondani valakinek, aki ért a matematikához, milyen képletet alkottak meg 2020-ra, ami nem volt 2019-ben, ami egyébként kára nem érdekel, de hogyha emiatt nem fogják elvinni a szemetet, akkor viszont kára érdekelni fog. Szóval ez mégis hogyan van, hogy a kukaholdingnál, felvesznek matematikatanárokat, akik valamilyen képletet hoznak létre, ami veszélyezteti a hulladéggazdálkodást, és erre semmilyen válasz nincs. Elmondja a veszélyeztetett területnek az egyik főnöke, hogy itt kérem szépen veszélyeztetve vagyunk, korábban tallos István idejei alatt is, aki egyébként egy vas szobrot, abatot hajrá és éljen, vagy ne hajrá és ne éljen, megfelelő rész aláhúzandó, de hogy erről nem kéne valakinek beszélnie a közszolgálati magyar rádióban, siklósi Beatrix létezése második, vagy harmadik, vagy nem tudom, honyadik napján, de tényleg, valaki mondja már meg nekem. 061 -877 0877 És akkor egyelőre csak problémákról beszéltünk, arról, hogy mi a helyzet az iraki kontingenssel, hogy mi a helyzet a Sasadi út közepén. Hogy mi a helyzet a Kuka Holdinggal, hogy miért játszanak a spanyol csapatok a Szuperkupában, Szaud-Arábiában. Azért elég egymástól távol eső témák, nem? Jött eszembe 8 perccel múlott 418. Ez a kéfejancsi minden, az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven oliaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. 061.877 877 0877 Jött eszembe... Én azt gondoltam ki, hogy amelyik időpont hamarabb kap 10 szavazatot, akkor lesz az ismétlés kezdése. Túlságosan nagy aktivitást egyébként nem mutattak e tekintetben. A döröpont e-mail címben várom a javaslataikat, hogy este 10 kor, 1 kor, 2 egykor, kettőkor, háromkor, vagy legkésőbb négykor kezdődjön az ismétlés, és amelyik időpont hamarabb eléri a 10 szavazatot akkor lesz az ismétlés. Ennél demokratikusabb megoldást nem találtam. Még egyszer, hogy a Kéfe ismétlése mikor legyen a 87.6-on, aki nem a saunted akarja letölteni. 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2 vagy 4 szavazni a pont gmail.com e-mail címe lehet. hogy zenei szerkesztés alatt nem telefonálnak. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Szia Péter! Szia édesem! Neked is boldogó évet. évet! Neked is és mindenkinek, aki hallgatja. Bár ezt tudom, militárosok számára, hogy még mindig boldog új évet. Kívánok. Nem hinném. Neked nem. <sínt> Foci. Riadban volt az olasz szuperkupa döntő is. Lázi, ott verte meg a Juventus-t. Igen, emlékszem rá, ott is nagyon kevesen voltak. Nem értem én sem, de valamitől Szaudarápia most utazik az európai szuper. Hát ugye ugyanez, mint A négy csapattal Előtte, de is van. Azért jól beszélek, hogy pénzbeszél kutya ugat? Nagy valószínűséggel. Igen. Köszönöm <tos> szépen. Akkor ez állhat a dolgok hátterében. Mondok egy újabb történetet. Önöknek hogy tetszik annak az eleganciája? Január 6-a 16 óra 42 perc. Közlemény a Magyar Helsinki Bizottság által indított perrel kapcsolatban. A kormány tudomásul veszi a Kúria döntését, ugyanakkor továbbra is úgy gondoljuk, hogy a bevándorlás súlyos kockázatokat jelent Magyarország és Európa számára. Minden lehetséges eszközzel fel fogunk lépni a migráció, és minden olyan tevékenység ellen, amely azt ösztönzi. A népszavazás és a magyar konzultációk eredménye egyértelműen megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak bevándorlást és szeretnék megőrizni Magyarországot Magyarországnak. Szeretnén felívni a figyelmet, arra, hogy a Magyar Helsinki Bizottság számos alkalommal kezdeményezett bevándorlás akciókat, és itt kezdődik az a szöveg, amit egyébként közzé kell tenni, amit azt követően fog felolvasni, hogy az illetőt bekapcsoltam, aki most telefonált. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, most még csak egy szóra. Nem lehet, hogy ez a Szaud-Arabiai dolog abból adódik, hogy 2022-ben azt hiszem Katarban lesz a világbajnokság. És ott marára nem érdekel senkit a foci. Ez így van, de Szaud-Arabiaban szóval se nagyon... Hát igen, de talán próbálják így valahogy népszerűsíteni, hogy addig valami történjen, mert... De, de miért történik, népszerűsítenek Szaud arábiában valamit, ami katarba lesz? Hát azon a vidéken, hát most nyilván ott... Azon történik, a... a vidéken? Figyelj, ez egy meglehetősen nagy vidék, hogy azt neked be kéne fásítani, akkor öröre oda költözhetnél. Hát nyilván, de akkor is, tehát valami ilyesmi talán el tudok képzelni, tehát jó, figyelj, akkor még igen, egy kis kávét a további gondolatébresztésre van szükséged. És akkor most következik a szöveg, amit közzé kellett tenni a kormánynak, azt hiszem, már hónapok óta, vagy évek óta, mindenesetre nem tegnap óta. A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje 2015-ben két bangladesi vándorló kiviselőiben beadvány nyújtott be a Strasbourg-i Bíróságnak a magyar állam ellen. A Magyar Helsinki Bizottság elemezte, de elemezte, a Magyar Helsinki Bizottság ellenezte és fellépett a déli határzáról szóló döntés ellen, nyílt levélben is tiltakozott ellene. Máshol vezetőjük úgy fogalmazott, hogy a bevándorlás nem egy káros jelenség. A Magyar Helsinki Bizottság erőteljesen támadta a bevándorlásról szóló nemzeti konzultációt, amely fontos lehetőséget jelentett arra, hogy a magyarok elmondhassák a véleményüket a migrációról. Arra kérték a magyar állampolgárokat, hogy üresen küldjék vissza a válaszpolitikokat. A magyar a internetes oldalt is indított a konzultáció ellen bevándorlás. Bevándorló vagyok néven elveszt elnézést az olvasási hibákért cserébe, szabad beszédben is téveztek. A Magyar Helsinki Bizottság beszámolói alapján csak 2018-ban több mint 114 millió forint támogatást kapott a Soros György által finanszírozott nyílt társadalom alapítványoktól. Arról a milliárdosról van szó, aki korábban azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió fogadjon be 1 millió bevándorlót évente. Soros György a betelepítési kvóta mellett is érvelt, és úgy fogalmazott terve megvalósításában, a nemzeti határok jelentik az akadályt. Miniszterelnöki kabinetiroda. Szóval ez milyen, milyen, milyen helyreigazítás közé tétel? A már el nekem. Bár ért, hogy ez a második szöveg úgy tűnik, mintha ezt kellett volna közétenni. Itt csak a közlemény, ami adott a Magyar Helyzéki Bizottság által indított perrel kapcsolatban, hogy a kormány tudomású veszi a kúria döntését, majd megismétli pontosan ugyanazt, amivel kapcsolatban a helyreigazítás megszületett. A nagyapá mondaná, ez önöknek így ebben a formában mennyire smakkol? Elnézést Elvis Presley hagminőségért. say egyáltalán melyik a helyreigazítási szöveg és melyik a nem helyreigazítási szöveg teljesen elbizonytalanodtam, vagy ez lényegtelen? 061 0877 téma az már annyi van, mint égen a csillag Wise men say ha valaki 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, hát csak a vételi viszonyokról szeretnék visszajelzést adni, ha lehet. Uh, hát gyakorlatilag a 9. keresleten túl már nem lehet hallgatni a, az adót, a, a nulláson, a kosút és a Kossuth elnyomja gyakorlatilag. Jó, én a magam részéről ezeket a helyzetjelentéseket szívesen meghallgatom, de az igazság az, hogy az első hét után azért fogom abba hagyni, vagy fogom arra kérni önöket, hogy ezt hagyják abba, mert ez egészen addig, amíg más frekvenciához ez a rádió nem jut, adottság lesz. Ugye ezekről a problémákról korábban azért beszéltek, azért beszéltünk, mert ezek a problémák gyorsan elháríthatóak voltak, illetőleg ezek műszaki hibát jeleztek. Ez jelenleg nem műszaki hibát jelez, ez adottság, ez egy 152 centiméter magas rádió aki 180 80 magas rádió sort akar hallgatni, az hallgassa interneten. Aki nem tudja vagy nem akarja hallgatni 80 centiméteresnek, attól kinten vagyok elköszönni. Majd akkor viszontlátásra. Viszontlátásra. Nem nagyon tudom értelmezni a telefonját. Kicsit olyan volt a hangsúlya, tudja, minthogyha a szemrehányást lett volna nekem valamiért, amiről nem tehetek. Arról nem beszélve, hogy fajta érzéketlenséget is mutat, amelyet én a saját műsoromban viszonylag rosszul tűrök, mert elképzelheti, hogyha valakit zavar ez a jelenség, az én vagyok. De jelen pillanatban nem arról van szó, hogy én valamit rosszul csinálok, hanem arról van szó, hogy ez van. Hogyha ezt ön így a képembe nyomja, attól nem lesz jobb se önnek, se nekem. De ha önnek jobb, lelke le rajta. I don't 0877 Jó reggelt! Halló! Jó reggelt Féle úr! A közleménnyel kapcsolatban, hát ilyen a magyar kormány, ugye ezen senki nem lepődik meg, hát Én mindig igen. nekik áll fője, hát tévedhetetlenek, tehát nem tehetnek, Hát jó, hát holnap el fogom majd kérdezni hogy az az egy év, amit ad a Fidesznek, az vajon e, mire vonatkozik? Tehát, hogy ez a hozzáállás egy év alatt mitől változna meg? Tehát, hogyha én azt mondom ennek, hogy bocsánatot kérek... Jó, jó, jó, ez ne, ne, itt, itt, itt, és itt van vége. Én azt kérdeztem, vajon mitől lesz változás? Az, hogy ez a Fidesz vérében van, ez szintiszt a Fidesz rasszizmust és Ez, ezt a kejfejjancség tízes kálán tízesre utasítja vissza. Ez olyan, mintha nekem lenne valami a véremben, ami egyébként nincs ott. Eljutottunk oda, ami ezt az országot mérgezi. 061877, 0877, hét perce múlott fél 8 k gyorsan telik az idő, az az igazság. Something in the way she moves. me like no other lover. In the way. Köszönöm, hogy jönnek az e-mailek, de további e-maileket várok. Az volt a kérdés, és az a kérés, hogy a dörö.fialajanoskukac.com e-mail címre legyenek szívesek, küldjék el, hogy a 87.6 frekvencián, amely ott hallható, ahol hallható, mikor legyen a műsor ismétlése, 10-kor, 11-kor, évfélkor, 1-kor, 2-kor, 3-kor vagy négy kor Kérem a javaslataikat dörö.fialajanaskukac.gmail.com Jó reggert! Jó gmail.com kívánok, Gaudinek Tamás vagyok, a helyzetbizottságos érintett is vagyok, bizonyos értelmel, hiszen én magam is egy jogvédő hettek, és nagyon fontos. Jó, de akkor már segítsen tesszük. nekem az ügyben, hogy... Ebben hol van a kell, tehát hogy ez egyébként teljesen a kormány szövege, vagy ez valamilyen mértékben a Helsinki Bizottság közleményének a közététele, mert a végére én teljesen elbizonytalanodtam, mert a vége az ugyanazt a szellemet tükrözi, mint az eleje. Hol van ebben az, amit egyébként közzé kellett tenni a kormánynak? Biztos ez az én tehetségtelenségem, de legalább nyíltan bevallom. Ugye van egy rész, ami normálisan Igen. van szedve, és van egy rész, ami kurzívan van szedve. Na most a kurzívan szedett része úgy tűnik, mint, hogy ez lenne a helyzéki bizottság szövege. Igen. Hát itt a gyakorlatilag nagyon összetett a kérdés. A lényeg a következő. Jelenleg Magyarországon úgynevezett jogi perekben, sajtóhelyi közöltetési ügyekben egy olyan bírói gyakorlat alakult ki, amelyet egyébként nem csak a, fogalmazunk úgy, a konzervatív felfogású társadalom de a jogásztársadalom másik része is, meg a semmegesek is úgy minősítenek, hogy minél magasabb szintre megyünk, annál kevésbé tud, tudja teljesíteni a pártatlanság és a törvényesség követelményeit. Ez olyan mértékben csúcsosodik ki, hogy a kurián működő egyetlen tanács, egyetlen bírói tanács jár el az összes személyiségbögi per felügyületi eljárása, amit ez Baka András vezeti. Uh, akinek a személye hát elnézést, őt nem nyugdíjaszták, a... én azt olvastam, hogy. Nyug... igen, fogják, nagyon sokan várjuk már <gül> ezt a napot egyébként, de hűtött el. uh, július elsőjön fog ezt, ha minden igaz megtörténni gyakorlatilag azt lehet volna, hogy nyugodtan szívem mondhatom több tutat tárgyalás magam is ott uh, vittem nála lényegében az én arányom durván, azt hiszem, hogy egy a Nyertes és kb. 30 vesztes ügy, de azt ez nem az én tehetségtelenségem volt. Ez a nyertes ügy, ez egy tibetieket érő kártérítési ügy volt, amikor ugye a tibetiek tüntettek a kínai vezetéssel szemben, az jó lehetett a kanráláséknál. Minden más ügyben, ahol gyakorlatilag, most próbálok egyszerűen és elősen fogalmazni, ahol lényegében konzervatív, értékrendű személyek vagy szervezetek ütköznek meg, fogalmazunk, úgy baloldali vagy balliberális sajtószerve vagy személyekkel, szinte a biztos vereség tudatával léphetnek. De ezt a liberális kollégák is ugyanígy gondolják. Amikor jövünk ki vagy megyünk be a tárgyalóterembe, többször volt, hogy jövünk ki a tárgyalás után, és mondja a kolléga, hogy hát jó párbeszédet tartott, tehát szerintem ezt tényleg most már meg kéne legyen nektek, majd bemegyünk, és az ő legnagyobb meglepetésére ők nyernek. Tehát új mértékben vesztette el a, a komolyságát, és még ezt mondom, a törvényesség kereteit, olyméletében lépi át az anyagi, a szabályok betartásának a hiánya, mértékben jellemzi a kúriát jelen pillanatban, ezekben a személyiségi perekben, illetve a helyrigazítási ügyekben, tehát ide tartozik a ugye a helyszízi bizottságos téma is, hogy bizony, hát csamos, az ember sokszor nem érte ezzel egyet. Természetesen egy jogállam van, mi a legfőbb elv, el kell fogadni az végső bírói határozatokat. Gondolom az alap, a, alaptörvény alapján itt alkotni, panasz azért lesz, hiszen én úgy gondolom, hogy a véleményítési szabadságban épp belefért ez a kihentés, amit a kormány ezzel kapcsolatban elmondott, Helységű Bizottsága kapcsolatban. Egy jogvédő szervezetnek vállalni kell azt, ha tevékenységével markánsan képvisel egy irányt, mint például mi a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, mi hangsúlyozottan úgy fogalmazunk, hogy a vagy a nemzethez tartozó személyek, szervezetek védelmét, képviselhetét látjuk el olyan ügyekben, ahol valami fajta... Jó, ez képviselő egy viszonylag hosszabb beszélgetés történt. lesz, Igen. csak egy másodperc fürelmét, mert ugye ilyenkor rögtönöznöm kell. Én ma reggel a kormány.hura ra fölmentem, és 16 óra 42 perckor ezt a közleményt adta ki pártunk is kormányunk, de 16.41 perckor is kiadtak egy közleményt, és nekem azt is fel kellett volna olvasnom, illetve azt kellett volna először felolvasnom, mert ugye ez tényleg teljes mértékben a kormánynak a szövege. Van, akinek a kormánya, mindegyikünk kormánya, de ez a pártunk és kormányunk, ugye ezek, talán ezt is abba kéne hagyni, hiszen a pártunk és kormányunk egy olyan szövegzet, amely 90 előtt volt. Uh, de igen, úgyhogy maradjunk de abba, de... és most Gaudinott Tamásnak leteszem a nagyesküdöt, ezt a Fideszre, és az MSZP-re legyen bárki hatalma, Mond, többet nem fogom mondani. Tehát a kormány e, e, szövegét tettem közzé, előtte egy percen az alábbi közlemény jelent, meg is türelmét kérem. A Magyar Igen. Helsinki Bizottság, mint Felperes által, a miniszterelnöki kabineti mint Alperes ellen személyiségi, me, e, személyiségi jobb miatt indított perben. A kúria kötelezte a miniszterelnöki kabineti irodát, hogy jogerős ítélet alábbi rendelkezését hozza nyilvánosságra. Az Alperes megsértette a felperes jóhírnevét azzal, hogy a nemzeti konzultáció a soros terülőcímű 5. kérdésében azt a valós tényt, miszerint a felperes a büntető törvényköv határzár tiltott átlépésével kapcsolatos módosítása tekintetében, az Európai Unió Bíróságen a gyakorlatára hivatkozva azzal érvelt, hogy aggályos a jogellenes belépéssel kapcsolatos súlyos következmények alkalmazása, abban a hamis színben tüntette fel, miszerint a felperes azt kívánná elérni, hogy a migránsok másoknál büntetést kapjanak az követett bűncselekményekért. Megsértette a jóhír nevéd azzal is, hogy azt a valós tényt, hogy mi szerint a felperes menedékkérők menekültek jogvédelme érdekében is fellép, abban a hamis színben tüntette fel, hogy a törvénytelenségeket, elkövetőket védi. Miniszterelnöki kapinetiroda. iroda. Visszakapta Éven. a képet és a hangot Gaudi Nagy Tamás. Igen, igen, igen. Tehát azt jelenti, hogy végül formális jogilag, ha úgy tetszik, eleget tett, a elég tételadási kötelezettségének, de akkor meg viszont elmondta egy másik közleményben a véleményét, az már megöszentelsen meg, meg, meg egyértértek. Egyébként a Bizottság és a többi Liberális jogvédőszervezet munkáját elemeztük mi nem régiben egy konferenciát tartottunk november elején, amelyre meghívtuk egyébként a liberális jogvédőszervezeteket. szervezeteket. E a meghívásra Egyedül Helsinki Bizottság válaszolt egyébként, amelyben sokkal több időt és sokkal több teret kértek maguknak. Én egy perces bemutatási lehetőséget biztosítottam számukra, minden jogvédőszervezet számára. De ők ezt túl kevésnek találták, és akkor sértődött nem lőttek el, a többiek nem is válaszoltak. Most azért tudni kell arról azt, hogy ha egy ilyen célrendszerű jogvédőszervezet működik, amely tényleg deklaráltan olyan köröket, csoportokat véd, mint a migránsok, mint a más nemekhez vonzódók. Nyilván vitát vált ki az ő És én azt gondolom, hogy egy teljesen téves egyként bíróítélet született. Első fokon egyébként elutasztották a keresetet, hogy valamelyik szám, és rejtélyes módon érte tudjuk, hogy kik a fővárosítélőtában ott is van érdekes módon egy tanács, amely szinte minden esetben a már elmondott logika szerint ítélkezik. Gyakorlatilag a jogbiztonság és a jogérvényesítés garanciája jelenleg Magyarországon a személyiségi perekben konzervatív jobbazari személyek és személy szervezetek számára lényegében zárójelbe került. Ez egy nagyon kemény mondat, ezt én vállalom. Uh, és ugye visszatérve a Bizottság működésére, ők azért évi közel fél milliárd forintokból működő nagy szervezet, vállaltan viszik a bevándorlás ügyét, uh, és nem is értem, hogy mire van érzékenyek. Hát miért nem néznek szembe egy ilyen minősítéssel, inkább üljenek le velünk vitatkozni, nézzük meg, hogy mennyire van értelme, mennyire van létszogósultsága vannak a tömeges bevándoroltatásnak, amit ők eszközlentelükkel szolgálnak. Igenis egyébként én láttam olyan közelményeket még a 15-ös nagy tömeges bevándorlás idején, amelyben azt a, hát úgymond kitanítást adják tömegesen a ezeknek a gazdasági menekülteknek, tehát a bevándorlók együtt pontosan, hogy hogyan küllentsék azt, hogy Szerbia egy úgynevezett nem biztonságos szávazási ország, és ezért tudom, hogy őket nem lehet visszaküldeni. És akkor tudnék ezen ilyen példát mondani. Egy nagyon, nagyon kétes jellegű tevékenységet végező szervezet, legalábbis vitatható. És ez a ügy, ez a bakáig-féle ítélettel zárult ügy, ez pedig rámutat arra, hogy gyakorlatilag éppen az alaptörvény és a jogszabályoknak megfelelő tehát nemzeti érdekvédelmet védő képviselő szervezetek, személyek, egyszerűen hátrányban vannak. Egy dolgot engedjen meg, hogy megkérdezzek, ennek kapcsán egyáltalán nem ezzel összefüggésben, hanem távoli rokonsága van. Én ezt szerettem volna behozni a Kejfejancsi témái közé, de valamiért kimaradt. Most megkérdezem öntől, a homályossága az abból adódik, hogy akit ezügyben szerettem volna megszólaltatni, az nem vállalta, nem természetesen baj jelentősége, így aztán helységneveket se fogok mondani. Én a hétvégén, a múlt hétvégén vidéken voltam a lányommal, életemben először vettem igénybe Airbnb szolgáltatást, és a lakás kiadója ebben a vidéki nagyvárosban, azt mondta, hogy hát lassan a kiadási körülmények nem lesznek mások, mint nem Airbnb-ben, mert hogy a kormány különböző szigorításokat vezetett be a terror összefüggésben, és hogy mi Magyarországon lakók nem is tudjuk azt, hogy milyen helyzet van, és hát gondoltam, hogy valami, tehát el nem tudtam képzelni, hogy milyen történettel fog előállni a tört magyarsággal rendelkező nyugat-európai állampolgársággal rendelkező, mint utólag kiderült vendégtanár, aki azt mondta, hogy erre való hivatkozással őt már többször behívták a rendőrségre, adategyeztetésre, figyelik az e-mailezését, ő egy tengerparti városban lakik, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy ő ahhoz mennyire ragaszkodik és mennyire szépnek találja, és nagyon szép túl a Balaton, de neki valami jobban tetszik egy déli tenger, és ezt is ebben is szembesítették, mint hogyha valami olyasmit mondott volna, amit nem lett volna szabad. Beszélt a professzorával, aki ennek az országnak egy magasrangú diplomáciai képviselője Magyarországon ebben a vidéki nagyvárosban, aki mondta, hogy ő meglehetősen sokáig próbált ellenállni az ügyben, hogy őt ne hívják be. Az egy egyik ilyen behívásnál azt is megtudta, hogy egy másik helységben a gyereke és a felesége is ott van, a felesége egy magyar állampolgár, és ez aztán őt arra vette rá, és a beszélgetéseknek a légköre is arra vette rá, hogy ő eladja ezt a lakását, és ami ennél lényegesebb, visszatér abba az országba, ahonnan jött, és azt mondta, hogy ez a jelenség egyébként a vendégtanárok körében nem egy egyedi dolog, és mi magyarok nem így fogalmazott, de ez volt a dolog jelentősége, nem is vagyunk tisztában azzal, hogy mi minden zajlik ebben az országban. Én sajnáltam, hogy ő nem állt kötélnek, és ezzel, ezzel kapcsolatban nem akart velem beszélgetni a rádióban. A felesége tájékoztatta, hogy én ki vagyok, tehát második alkalom már, már tudta, hogy én egy média munkás vagyok. Ugyanakkor egyelőre nincs okom ö, azt feltételezni, hogy amit mondott, az szemenszedett hazugság lenne. Ön, aki ezügyben talán tárgyi tapasztalatokkal nem ezzel a konkréttal, de jobban tisztában van, ez tényleg így van-e? És ha így van, akkor ez jó dolog-e? Tényleg összefüggésben van-e a nemzetközi helyzettel? Igen. Hát itt bontsuk két részre. Az bontsuk. Egyrészt látik kell, hogy a legfőbb oka egyébként ének az egész tömeges Európába irányuló beványozóltatásnak, nap egyik legfőbb eszközzel fogalmazni így az embercsempészet. Mert gyakorlatilag, én emlékszem nagyon jó az Európai Parlamentben, ugye több voltam tanácsadó, amikor az egyik bizottságülésen ott a Europol vezető elmondja, hogy minden ember szervezetet ismerünk, mind a 12 ezeret. Minden tudunk róluk, az utolsó szalma szállik, hogy mit csinálnak, de soha nem hallottunk arról még, hogy ezekre az ember szervezetekre kúnyan lecsaptak volna Magyarországon kívüli rendőri erők. Tehát gyakorlatilag arra szól a történet, hogy ezek az embercsempész hálózatok lényegében egy hallgatólagos Európai Uniós beleegyezéssel folytatják ezt a bevándoroltatást. Nyilván itt már egy nagyobb zárója nyílik, ugye a nemzetállamok a nemzeti keretek széttörésére és az új nagy álom megvalósítására. Ez a bizonyos vegyes, kalergi terv szerinti sok, sok színű Európa úgymond, létrehozására, amelyben már nemzeti keretek lényegében feloldódnak zárója bezárva. Itt is van egy biztonsági kockázat, határon kívül és határon belül is, és sajnos azért nem kell messze menni a példákért. Vényegében nyugat európában Észak-Európában új mértékben megszűnt, vagy megszűnőben van a közbiztonság, és olyan mértékben reális a terrorfenyegetettség. Hogy ezt nagyon jól tudjuk, hogy ezt egy érkező álmenekültek közül kell, három került ki, ugye a párizsi terrorista merénlők közül, tehát gyakorlatilag igenis érthető, hogy szükséges és arányos eszközökkel a rendészeti szervek, a biztonságért felelő szervek, majdfajta kontrollt fogálnak gyakorolni. Ez nyilván ne haladja túl a szükséges mélyeket, ez egy örökvita, konzervatív és... Jó, de azt kérdezem öntől, hogy egy nyugat-európai állampolgár aki e tekintetben, mármint amit erről ön beszélt, semmilyen tevékenységet nem végez. Ha önnel történne egy ilyen, akkor ön azt feltételezné, hogy ön megértő magatartást tanúsítana, abból adódóan, hogy szélesebb összefüggésben megérteni azt, ami önre nézve abban a konkrét szituációban meglehetősen kínos, vagy nem tudom, mi lenne a megfelelő jelző szerkezet. Uh, van, eltartam, ilyen, talán, milyen furcsán ide, én megértő lenni, különösen, ha egy olyan országban érkezem, hallott esetben, Franciaországról van szó, ahol tényleg most már szinte hetente halljuk és történek meg ezek a szörnyű véres És ebbe belefér de... ez a Balaton történet is, ami talán nem mese? Mm, nyilván vannak, ugye megint ez a szükségeség arányoság, ez egy nagyon szép és nagyon komoly jogi test, szint, tehát nyilván most akkor éppen ki milyen tengert szeret és melyiket nem szereti, azért azon nem tartozik ehhez, viszont azért a, emögött a történet mögött van egy másik dimenzió, mégpedig az, hogy ezzel van egy ellentétes ellenség, amiről most szerkesztőbe számolt, mégpedig az, hogy nagyon sok nyugati európai polgár, aki szeretne békében, biztonságban és mond egy európai közegben élni, Egyre nagyobb számban dönt úgy, hogy közép-Európa felé veszi az irányt, még pedig Tehát azt gondolom, ja, De Ennek, az, egy az ennek a, a száma, száma az, jó, az, egy, az egy szabad szemmel jól látható összeg? Egyre jobban látható. Egyre jobban látható. Hát ugye most már ismerünk olyan ingatlan forgalmazói adatokat, stb., amelyek főleg nyugat Magyarország tekintet, és nem az osztrák jó, de akkor ez így a a gmail.com e-mail címre, ha elküldene egy ilyen ingatlan irodát, én szívesen beszélnék velük, hogy az ő adataik mit mutatnak. Van, hát, van. Jó, visszatérve még egy pillanatra arra, amit ön említett, és aztán zárnám soraimat, ha megengedi. Végül is lehet, hogy nem voltam elég figyelmes. Ezen ember, csempész szervezetek ellen miért nem lehet kellő hatékonysággal fellépni? Na látja, ezzel most fején találta a szöget, teljesen jogos a kérdés. Még ez a mondom, jelenleg a úgymond európai szintű védelmi szervezetrendszer, és ugye mert ugye nincsen úgymond európai rendőrség, hanem nemzeti tagállami rendőrségek vannak, de van egyfajta koordináció. Tehát mindent tudnak az embercsempész szervezetek, hogy hányan vannak, mit csinálnak, miből működnek, de nem igen, csapnak de... rájuk. rájuk. Hát igen, és innét kezdve a kérdés mi, hogy miért nem csapnak el rájuk, miközben megtehetnék. Hát nyilván az én verziómat tudom elmondani, még pedig az mert ez egy érdek, hogy ez a bevándoroltatás megtörténik. De ez a zajlom, rendőrségnek is ez az érdeke? Hát valami egy európai irányítású Európóról beszélek, tehát nyilván a tagállamok pedig a saját politikájukat. A Pintér Sándor a megnyilvánulásai alapján nem tartozik azok közé, akik egyébként... Közetesen most, én magyar kivételnek mondtam, hála istánk ügyítő kivétel de Magyarországon, magyar... hallunk tömegesen zajlanak ezek az ember büntető eljárások, ugye nagyon szigorú. Büntetésekkel, Tehát, ö, hogy azt mondja, hogy Magyarország e tekintetben jobban teljesít? Hogyne? Hát, abszolút. Az egyes szinte az egyetlen ország, ahol azt halljuk, hogy lecsapnak embercsempész szervezetekre. Ugye Szerbia, amely déli szomszédunk, hát lényegében évben megműzelik Szerbiában. Hát Jó, én belátom azt, hogy ez egy biztonságpolitikai kérdés. Én Pintér Sándorra akkor ismerkedtem meg, amikor az első pápa látogatás volt, és azt mondta, hogy fiala maga kedvéért nem fogom elmondani a tiltott vagy titkolt útvonalakat, amin a pápát menekítik, hogyha neten valami probléma lenne. Ez nem tegnap volt, és a 168 óra megbízásából, még a mester Ákos 168 óra megbízásából készült akkor a beszélgetés. Most tudom kéne a dátumot, de nem tudom. De azt kérdezem, tehát miközben tisztában vagyok azzal, hogy nem minden adat publikus, hogy vajon etekintetben, bár az etekintetben szótos most már egy kicsit többet mondtam a keleténél, a magyar állampolgároknak a tudata azzal kapcsolatban, ami egyébként Magyarországon ezügyben zajlik, az kielégítő -e vagy sem, és ha nem kielégítő, akkor azt tudjuk be a kormány versus Magyar Helsinki Bizottság viszálynak. Most itt a szó átvit értelmében, hogy egyebek között ilyen dolgok veszi azt, hogy az emberek e, nem teszek különbséget oldali vagy baloldali, konzervatív vagy liberális gondolkodású emberek között, e, reális helyzet tudata ne jöjjön létre? Igen, egyébként a diskurzus egy, egy rossz vágányon halad, nyilván ezért e, persze minden oldalnak van felelőssége, de itt tényleg arról kellene érdemben beszélni, és amikor arról szól a híradó, hogy egy újabb embercsempész hálózatot vonnak felelősségre, akkor gyakran a a balöböres oldal, hogy már megint megy a migráns propaganda. Tehát itt közben tényleg nagyon keményen megy ez. Hát most már látjuk, hogy napi majdnem egy ezer vagy több száz határászatési kísérlet van. A Ezzel együtt a migráns konában. propaganda nem túlzott? Az ön megítélese szerint? szerintem lehetne ez ezt, ezt ö, egyértelmű. Tehát ö, teljesen világos, hogy így kéne lennie. De, de ettől még ez a fenyegetettség fennáll és nagyon keményen fel kellene vele szemben lépni, és ugye a helyszíni bizottság kontra a kormány jogvitesz pont ennek egyfajta ilyen uh, jéke csúcsa. De itt, itt a világok harcolnak, ugye vannak az önvédő államok, és vannak az önfeladó államok, lát Svédország, ahogy a 2001 a svédek, az őshonos svédek száma, le fog csökkenni a jó. 9 -a Ö, Nem e szeretném elhagyni az ország határait. Igen. Köszönöm szépen, hogy betelefonálsz. Köszönöm, és a lehetőséget, a munkát kívánok. Sok sikert mindegyőt viszontálatok. Viszont hallásra Gaudi Nagy Tamást hallottak. I found a new place to dwell It's down at the, end of the long 877-0877-061-877-0877 Várom az e-mailjeiket az azügyben dörö.fialajanaskukac.gmail.com hogy mikor kezdődjön az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfél 1-kor, 2-kor, 3-kor vagy 4-kor Ma egyelőre a tizenkettedik leghallgatottabb reggeli rádió műsor vagyunk. Mondják el a szomszédoknak, hogy van ez a műsor, interneten is fogható, ott lehet valójában adatokhoz jutni, és jussunk kell az internetes hallgatottságban a 9. helyezéshez, és akkor átmenetleg nem beszélek az elhelyezkedésünkről a tabellán 061-877-0877, 2 perc múlva lesz 8 óra. You've got a tale to tell Just take a walk down lonely street to 061877 0877 You'll be so lonely, baby You'll be lonely You'll be so, you so lonely You could die 061877, 0877. Just call 061877, 0877 06 először. 061877, 0877 másodszor. 061877. 0877, senki többet? Ezt a szignált majd innen le kell vágni, de az már az én gondom. Az alábbi beszélgetést, a Városlig Egyet ZRT támogatja, köszönet érte. Bújék! Boldog új évet! Tudom, hogy a biodóm az nem része a Városliget projektnek, a vonalban Györgyevics Veredek. jutott az eszembe, hogy az indexen megjelent egy írás, hogy tönkreteszi a városképet a biodóm, és ez egyebek között. Um, az a volt összefüggésben olvasom, hogy érdekes sokakat meghökkentősült felháborító fotót posztoltak december 30-án a Ligetvédők Társalgó nevű nyilvános Facebook csoportba. A kép a Széchenyi Gyógyfürdő és uszoda területéről készült, és azt emlékezteti, hogy mennyire megváltozott a kilátás az 1900-as évek elején épült műemléki fürdőkomplexumból a termálvízes úszoda oszlopai voltozatai fölött mögött a fővárosi állat és növénykelt lendő panumpalján a biodom magasodik, ugye itt ebben mindjárt be lehet vonva a finanszírozás, nem lenne Magyarország, hogyha ez nem így lenne, és aztán a végén ajánlanak egy szavazás, nagyon sok fénykép van ehhez a cikkhez, amely egy meglepő cikk, ilyen az indexen nem nagyon szokott lenni, és hogy kellőképpen de ezt nem fejezem be, X nincs a végén, tehát nem arról van szó, hogy ez egy hirdetett felület lenne. Én magam is szavaztam egyébként. Az volt a kérdés, hogy tönkre teszi a Városléget látképét a biodóm, igen vagy nem. És a tegnapi állás tök körülbelül, hát ez, ez nagyon magas, ez 25 ezer vagy 26 ezer szavazatot mutat. Láttad ezt az, az összeállítás egyébként? Láttam, láttam. Ezt 18898 mondják azt, hogy nem, és 6.932-en mondják azt, hogy igen, és a hát természetesen ezt a 6.932 embert nem lehet nem figyelembe venni. Én magam egyébként, hogy tönkre teszi a Várostéget látképét a biódom, igen vagy nem, én a nemre szavaztam, és itt a naponta megyek el a környékén, tehát nem egyszerűen a fényképek alapján szavaztam, de ez annak örvé jutott az eszembe, hogy bizonyos projekteknek a megítélése, amelyek a legkülönbözőbb színezetekben vannak ma Magyarországon feltüntetve, és egyáltalán nem kizárólag ingatlan fejlesztési történet, hogy annak a megítélése a nép által hogyan történik, az egy ilyen cikknek a függvényében, vagy vízfényében látható csak igazán, miközben mi pontosan tudjuk, hogy miről van szó, és hát ugye itt nyugodtan szóba kerülhetnek azok a felmérések, amelyek a városteget projektet illetik, és annak függvényében, hogy éppen kirendeli meg, mutatnak kedvező vagy kedvezőtlen képet, nézőpont kérdése, hogy kinek a számára. De hogy vajon a tényleges megítélés milyen, e tekintetben én tökéletesen el vagyok bizonytalanodó. Nehéz kérdés, ugye a biodóm az én felfogásomban. A liget projekthez hozzátartozik, hiszen a térség megújítása lett legyen szó, akár a állatkert megújításáról, a Hol nem volt váról, a biodómról, de tágabb értelemben talán még a Betesda kórház megújítása, vagy főleg a Szépművészeti Múzeum, ezek mind-mind azt szolgálják, hogy a Városliget tágabb környezete egy jobb hely legyen annál, mint ami ennek az elmúlt években, vagy évtizedekben megszoktuk. Ettől függetlenül, ahogy te is mondod, a városliget ZRT feladataihoz nem tartozik hozzá a biodómnak az építése, ugye ez a fővárosi állat és növénykert saját beruházásában történik ebben a másodpercben. Úgyhogy innentől kezdve én valahol a diagnózist végző orvos elegáns távolságtartásából tudok nyilatkozni erről, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést hiszen azt hiszem, hogy ez az általad is megénekelt indexes cikk, ez pont egy tökéletes orvosi látlelet arról. Hogy hát arról nem beszél, hogy meglehetősen sok fényképet közölnek, tehát ugye nem lehet meggyanúsítani ezügyben az indexet azzal, hogy két képet tennének közzé, és azok mind kedvező szemszögből készültek volna. Nem számoltam össze, hogy hány fénykép, de nagyon sok fénykép a legkülönbözőbb helyekről, és az, hogy öt napja jelent meg a cikk, és hogy 25 ezer illetve több mint 25 tartották szükségesnek, ez ugye azt jelenti, hogy minimum 25 ezeren olvasták a cikket, ha nem többen, és hogy ez ügyben volt-e mozgósítás, vagy sem önmagában a kérdés felvetése, vagy a lehetőség felvetése egy tökéletes agyrémre utalna, nem Magyarországon élnék, de tételezzük fel, hogy nem volt ilyen mozgósítás, akkor a fél vagy 26 ezeres szavazati szám 5 nap alatt egy ilyen ügyben az én szememben nagyon magas. Ez valóban így van. Én egy picit más fénytörésben látom ezt a dolgot. Tehát euh, én szerintem egy kifejezetten euh, érdekes írásról van szó, de azt azért tegyük hozzá, hogy maga a cikk megírását, ahogy te is idézted... Igen, igen, egy, igen. igen, igen. Abszolút. Így van. Nem, tehát már eleve az alaphelyzet nem onnan indítja, Ebben neked tökéletesen hogy a jó barátai... Azt gondolják, hogy Budapest legelegánsabb fejlesztése, amely tökéletesen besimul a tájba, és erről kérik a nézők véleményét. Ebbeneket tökéletesen igazadom. alapvetően, alapvetően abból az irányból közelít, hogy valami tönkre teszi el Budapest. Ebbeneket teljesen igazadom. Ezt követően végtelen számú fénykép jelenik uh -huh. meg a biodómról, aminek egy közös tulajdonsága mindenképpen van, hogy mindegyikén látszik a biodóm. Én, hogyha objektíven szeretném megítélni, hogy a budapesti látképet valamilyen utó módon befolyásolja, akkor én szeretném látni, hogy a kosútérről a Várkert bazárt elől, az, az Andrássy útról, a hősök teréről és szemtalan helyről ez egyáltalán látszik el. Tehát, hogyha én bármilyen utó módon objektív tájékoztatásra törekednék, akkor én azt szeretném, hogy legyen 50 a olyan hely, ahol az emberek előfordulnak a városban, hogy vajon onnan meghatározza-e a látképet vagy sem. És akkor ezen a ponton még mindig nem a lényegről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy vajon a XXI. században egy ilyen urbánus létben, amiben itt mindannyian tengetjük a hétköznapjainkat legalábbis azok, akik ezt a rádiót most nem online, hanem offline módon ö, hallgatják egészen biztosan, hogy itt hallom a lefedettségi kérdéseket. Tehát, hogy egyáltalán bűncselekménynek minősül-e, hogyha valaki mer változtatást kezdeményezni a városban. És egy nagyon érdekes ilyen szempontból számomra a visszajelzés, mert ugye itt nagyjából egy kétharmados támogatottsága van. Hozzátéve, egy pillanatra, hozzátéve, ugye, hogy erre a cikre reagáltak a ligetvédők, és azt mondták, hogy akkor mi is rendezzünk egy szavazást, és hát ott tízes nagyságrendben szavaztak az emberek, tehát ott valamiért nem horgattak fel olyan mértékben, pedig hát a ligetvédők oldala is lehetne ennél olvasottabb, vagy az is lehetséges, hogy olvasottabb is, ebben együtt nem ragadtak sokan tollat. Ezt nem tudom minősíteni, hogy ez vajon miért történik, vagy miért nem történik. Nyilván az a helyzet, hogy az Index egy kiemelkedő látogatottsággal bíró magyar orgánum, tehát nehéz vele versenybe szállni, még a leglátogatottabb Facebook oldalaknak is, nemhogy azoknak, amiknek a látogatottsága egyáltalán alacsonyabb, vagy mondjuk legalább csökkenő tendenciát mutatnak, de a végeredmény szerintem nagyon fontos. Tehát van egy, a projektet láthatóan ellenző közösség, az ő felvetésüket átveszi egy országos médium, hoz egy az én értelmezésemben e, mindenképpen determinált e, cikket, hiszen nem törekszik arra, hogy teljes egészében objektív legyen megkérdeznek 25 ezer embert, és a két margatot... Hát nem 25 ezer embert, tehát, annyian, annyian 20 jeleznek vissza, de ez egy fontos dolog, végül. amit te mondasz, hiszen mind a ketten tudjuk, hogy én is éltem már ezzel a módszerrel, majd ki is fogok térni rá, hogy miért. De azt kérdezem tőled, hogy szerinted itt az index, tehát hogy miből adódik az, hogy a, a városliget védőknek a Facebook oldala lesz a trambulin. Ez nem abból adódik-e, még egy ilyen hírszegény időszakban is, bár én nem hiszek a hírszegény időszakúban, hiszen hír mindig van, E tekintetben mások a hírek karácsonykor, mint júniusban. Én a, a létezési módom okán nem szoktam dolgozni nyáron, és nem azért, mert akkor nincsenek hírek. Mert hírek mindig vannak. De vajon miből adódik? Hogy nem abból adódik-e, hogy azért a Városliget egy fontos dolog, és nincs mindig róla permanens tájékoztatás, de mégis valamilyen módon tartsuk De most csak dadogni tudok, mert az a kérdés, hogy vajon ez a trambulén ez hogyan jön létre? Mennyiben képes a Városliget Facebook oldala erre, miközben arra már képtelen, hogy ugyanolyan számú szavazatot generáljon, mint amennyi szavazatot tud generálni az az index, amely viszont trambulinként őket használja. Bár nagyon magas labda lenne, de mégse csapnám le, hogy ezt a ligetvédők Facebook oldalával összefüggésbe hozzam, mert hogy én ennél jelenséget vélek felfedezni a dolgok hát a mögött. Figyelj. ez a kérdés. Ez szólhatna a biodómról, de szólhatna a Puskás Arénáról is, szólhatna egyébként horribiladiktú bármelyik privát fejlesztésről is, amelyek meghatározza. A igazad van, de te mondtad azt, és ebben teljesen igazad volt, hogy ne felejtsük el a kiindulási alapot. Vajon miért ez a kiindulási alap? Én azt gondolom, hogy azért, mert e, ugye az az alapvető igazság, már médiajellemzésekben nem szeretnék bocsájtkozni, hogy a negatív hír hír és valamivel szemben megfogalmazni. Ugye ez azért, azért nagyon érdekes, érdekes azért egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye rendszeresen olvasom az összes városlégettel kapcsolatos hírt vagy legalábbis próbálom elérni, és hogyha valaki a Városliget védőknek, vagy a liget védőknek a Facebook oldalára megy, akkor az pontosan azt tapasztalja, hogy ott a korábbiakkal szemben nem szeretnék arányokat mondani, mert akkor mindjárt bele lehet kötni, de míg korábban rengeteg hír volt, most alig van hír, tehát abba az aligba kapaszkodott bele ez a fénykép sorozat. Én azt hiszem, hogy ennek az elsődleges oka az, hogy, hogy azért a mondjuk úgy hogy a Városligetben jelenleg zajló beruházásokkal nem szimpatizáló kör is komoly belső megosztottsággal küzd, amennyire mi ezt látjuk, hiszen vannak, akik tényleg kifejezetten a zöld felületeket féltik, vannak, akik hajlandóak diskurzusra, Adott helyzetben akár velünk is És vannak olyanok, akik teljes egészében Mindent elutisüttenek önmagában Már a biodóm kérdése is Egy megosztó tény, hiszen van, aki szerint A biodóm az egy kiváló beruházás Csak a Városliget ZRT beruházásai azok, amelyek Isten ellen való Vétekként jelentkeznek megint mások szerint az elkezdett épületekkel tulajdonképpen. Nincsen különösebb baj, de ez alapvetően a zaj és a zörej, a legnehezebb kérdés emögé nézni, és ennek a valós társadalmi támogatottságát megítélni. Szerintem ezzel küzdünk mindannyian, és ezzel küzdünk nap-nap után itt is, és a maga módján egyébként az index is ezzel küzd, amikor egy ilyen cikket e, dob föl, hogy tulajdonképpen azok a zajok és zörejek, amiket és ezt készséggel elismerem, adott helyzetben a Városliget ZRT, vagy éppen ezzel a rádióbeszélgetéssel én saját magam keltet, vagy éppen a ligetvédők oldalán jelenik meg, az összességében mennyire fedi a valóságot. Mindannyian azt szeretnénk látni, hogy melyik milyen társadalmi támogatottsággal bír, és mi van mögötte. És nyilván ez teljesen objektíven nem mérhető. Én azt hiszem, hogy a megfelelően feltett kérdések mellett reprezentatív mintával lefedett közvéleménykutatások, vagy mondjuk egy ilyen típusú indexcikk mögött lévő szavazás, ez valami betekintést azért enged abba, hogy összességében mi is a szélesebb társadalmi rétegeknek a véleménye, de egy dolog biztos, ezresével vagy tízezresével vannak olyan emberek, akik nem nyilvánítanak véleményt, akik nem fórumoznak, akik nem telefonálnak be ebbe a rádió sem, akik még egy indexiknél sem klikkelnek a szavazásra, végképp nem olvassák a ligetvédőknek a fórumait, hanem egyszerűen, amikor megnyílik egy kiállítás, akkor a lábukkal szavaznak, vagy eljönnek, ez, ez vagy annyi, nem ez, el. ez, ez annyira így van, hogy amikor én a kedvesemmel, vagy a kedvesem velem, elment január másodikán talán a vagy, nem, vagy talán 26-án, rosszul beszélek, december 26-án mentünk el a szép művészetével nézni a Fandijk Rubens kiállítást, ott olyan tömeget találtunk, miközben az se volt nyilvánvaló, hogy az ünnep másnapján nyitva van, vagy de számunkra nem volt nyilvánvaló a szépművészeti múzeum, hogy az elképesztő volt, és utána ugye hosszan gyalogoltunk, és egyáltalán nem tűnt ki záró oknak az, hogyha ott lenne egy nemzeti galéria, oda nem mennénk el, természetesen az ember pénztárcája az egy egy, az egy meghatározó dolog, de most az, hogy milyen jegyképzés lesz majd a Városligetben, arra nem érdemes kitérni, mert az még nagyon a jövő zenéje, de ugyan volt arról szó, hogy van egy olyan komplexitás, amely lehetővé teszi azt, hogy az ember több intézményt látogasson. De ha már itt tartunk. Magánbeszélgetésekben a Facebookon azzal szembesültem, hogy a Szécsényi fürdő legalábbis ebben a periódusban, hogy ez más periódusban is így van-e vagy sem, nem tudom, a kapacitásának a hozzászólók szerint a szélére ért, ha már nem csordult rajta túl, mert hogy olyan mennyiségű ember van ott, akiket már képtelenek kiszolgálni, de talán a bevétel okán mégis beengednek oda annyi embert, ami már szinte ellehetetleníti az ottani szórakozást. Gondolom, hogy a Széchenyi fürdő az a fürdőigazgatósághoz tartozik, és nem hozzátok, de amikor valaminek a látogatottsága optimális, annál alacsonyabb, vagy annál nagyobb látogatottságáról van szó, akkor szépművészeti múzeum, állatkert, cirkusz és majd a leendő intézmények, de most konkrétan a Széchenyi fürdőről te gondolsz-e bármit is? Néhéz kérdés, és szerintem... De gondolom, e... te is tudsz ezekről az adatokról. ott f... olyan, olyan fényképekkel szembesültem, csak az éppen nem az index tette közzé, amely gyakorlatilag tényleg olyan jelentet mutatott, eh, amit most azért nem hasonlítok máshoz, mert abban a pillanatban olyan hangulatkertéssel lehetne megvádolni, amivel én szoktam másokat megvádolni. Egy millió fő ö... fölött van a látogatóinak a száma a Széchenyi éves szinten. Az állatkerté, én most így tudom, hogy a legújabb... Ö... Konszolidált adatok alapján 1,3 millió, de ebben talán benne van a Margit-szigeti kis állatkertnek a, a látogatása is, tehát az is nagyjából 1 millió körül alakul ebben a másodpercben éves szinten, és valóban ennek az eloszlása közel sem egyenletes. A Szécsényi fürdőnél talán egy fokkal laposabb ez az éves görbe, de az állatkertnél nyilván, Azokon a tavaszi és őszi hétvégéken egy erős sűrűsödés van, amikor az emberek az időjárás okán szívesebben mennek az állatkertbe. Zárójeles megjegyzés: nyilván egyébként az egész biodom projektet és az egész biodóm alapötletet részben egészben ez is hajtja. Abszolv. A világban jól látható trend, hogy a szezonalitása egy állatkertnek szignifikánsan csökkenthető abban az esetben, ha ennek jelentős méretű tere is van ami több órás kikapcsolódást tud nyújtani időjárástól függetlenül zárójá bezárva. A Széchenyi fürdő esetén, ahol én magam is néha előfordulok, ugye hát mindannyian látjuk, hogy a védekerekben egy kötelező pontként van megjelölve egy budapesti fürdőnek a látogatása, és tekintve a Széchenyi fürdő méretei és építészete és elhelyezkedése oká jellemzően ezt jelölik meg, úgyhogy nagyon sok külföldi turista. Egyébként Csepben a tenger, de pontosan ugyanaz jelenik meg egy szécsényi fürdő kérdésében, mint az egész liget fejlesztésében. Kit kell, hogy kiszolgáljon egy budapesti közintézmény? Kiről kell, hogy szóljon? Azok, akik orvosi receptre érkeznek a Széchenyi fürdőbe mozgásszerű betegségeiket kizárólag a gyógyvizeinknek köszönhetően tudják gyógyítani. Azoknak, akik évtizedek óta oda járnak és sakkoznak, mindenki előtt él ez a kép, vagy pedig azoknak a turistáknak, akik Budapestet az ilyen és ehhez hasonló attrakciók miatt is keresik föl. És nyilván ezekben a belső csoportokban bizonyos mértékben vannak feszültségek, hiszen el tudom képzelni, hogy azok, akik a betegségüket kurálni, járnak a szécsényi fürdőben ők aként látják, hogy ez a rengeteg turista az ő gyógyulásokat akadályozza. Színre szagrafazonra ugyanaz a probléma, mint amikor a babakocs is azt gondolja a Városligetben hogy nem szeretne szabadon uh, rohangáló, óriás testű kutyákkal Jó, ebben bálja, hogy ez egy beszépen, hogy bárja, hogy Bécsben volt olyan kiállítás, uh, amelyre az ember interneten is már csak úgy tudott jegyet venni, hogy uh, bizonyos napok tele voltak. Tehát azért egy, én tudom, hogy ez egy olyan gond, amivel sokan szívesen számolnak, de mármint, hogy ilyen mérvű érdeklődés van, de az tökéletesen megérthető, hogyha egy intézmény húz egy határt, és azt mondja, hogy e fölött ő már nem fogad, ha kimegy tíz ember, bejöhet tízem, Ember, de ha nem megy ki tíz ember, akkor nem jöhet be tíz ember. A kérdés az, hogy a leendő, okos, smart, ahogy mondják, a Városliget, vajon ilyen módon is működik-e? És mondom, legyen ez igazán a Szépművészeti Múzeum, a néprajzi Múzeum, a Zeneháza problémája, de a kérdés az, hogy ez egy reális felvetése. Abszolút reális felvetés, és erre egyértelműen válaszolni kell, és azt hiszem, hogy a Liget projekt erre tudunk is, és fogunk is de nagyon állaszolni. jól beszéltél egyébként a játszótér tehát amikor én közbevágtam, hiszen ott is arról volt szó, hogy gyönyörű, de hogy milyen sokan vannak, és akkor eljutottunk oda, hogy néha az a probléma, hogy kevesen vannak, néha az a probléma, hogy sokan vannak, aztán az a kérdés, hogy hogyan van lepusztulva, holott, hogyha ekkora látogatottsága van, az ekkora látogatottság az egy olyan mérvű lepusztító hatás e eredményez, amit valamennyi idő alatt és valamikor energiával kell pótolni, tehát szembe kell nézni, hogy ennyi ember, ennyi kutya, ennyi gyerek, elnézés, hogyha rossz volt a sorrend, ők olyan hatással vannak egy játszótérre, hogy aztán kellő időpontban felújítani kell, vagy pútolni kell bizonyos részeket, mert egyébként eltűnnek a használatból adódóan. Ez pontosan így van, és ez az a kérdés, amit összefoglaló néven üzemeltetési feladatnak értünk és értelmezünk. De ez is ti vagytok. A Városliget ZRT-nek egy óriási feladata és felelőssége van. Ugye azt a döntést hoztuk például a Minnaniumháza tekintetében, hogy a kiállítás az jellemzően előre bukolható jegyek alapján látogatható. Magyarul az a szerencsés, hogyha valaki az interneten megvásárolja a saját idősíkját, és tudja, hogy kedden 11 óra 30 perckor indul az a vezetés, amikor ő bemehet, mert 40 embernél többet abba a relatív kis kiállító térben nem tudunk beengedni. Ha nem kell el az adott idősábra interneten az összes jegy, akkor természetesen a helyszínen is vásárolható, mint ahogy a helyszínen is vásárolható, nem csak azonnali, hanem későbbi időpontra is jegy. Ugyanez a helyzet a játszótér esetében, ugyanez a helyzet egyébként mindenhol máshol van, egy objektív jogszabályi keret, tehát ami meghatározza, hogy a katasztrófavédelem jellemzően hány ember tartózkodhat egyszerre egy adott térben, hogy ez minden tűzvédelmi és egyéb előírásnak megfeleljen, ezért nem engedik be, ezért van sorállás a szépművészeti múzeum előtt, és nem engedik be a a kiállításra egyszerre azt a több száz vagy több ezer embert, aki adott helyzetben engem is meglepő módon, mert tényleg én is láttam a két ünnep között, hogy kígyóztak a sorok, tehát emberek órákat vártak, hogy bemenjenek. Itt jelzem, hogy február 16-áig még látogatható a kiállítást, tehát érdemes elmenni, mert tényleg világszínvonalú az, amit a főigazgató úr a szép nő, Ez a is még el, el, elhozott. Mindenesetre az a helyzet, hogy például a játszótérnél már zajlik ez a pájlott, ebben a másodpercben én a telefonomon már látom, hogy nyitvatartási időben percre pontosan éppen hányan tartózkodnak a játszótéren. Az a cél, hogy ezt a telítettséget online módon mindenki láthassa, még nem tudom megmondani, hogy a játszótér Facebook oldalán, vagy a Városliget ZRT honlapján. Ugye ez Bécsben Én konkrétan az... úgy volt, hogy aki nem foglalt internetre jegyet, aznak nem, nem is volt érdemes, ugye a barahelyi kiállításról van szó, e, oda nem lehetett eljutni. Gyakorlatilag, gyakorlatilag nem lehetett eljutni. Én azt gondolom, hogy ez egy elképesztően fontos mutatószám, mert ez azt jelenti, hogy az emberekben valós igény van a kultúrafogyasztásra. Azzárójában jegyzem meg, hogy az egyik leggondolkodtatóbb feladat, hogy mondjuk egy szép művészeti múzeum számára, vagy egy, egy bármilyen közintézmény számára, hogy ezek az időszaki kiállításokra érkező, Hihetetlen tömegek hogyan konvertálhatóak mondjuk egy állandó kiállításra, hogyan hozhatók el kevésbé húzó nevek kiállításaira is. Ha már itt Ez tartunk, egy akkor egyébként feladat. az üzemeltetési költségbe bele fog tartozni az, hogy a városlégetben létrejövő intézményeknek a tevékenységét milyen mértékben propagálja az ország, a város ZRT, vagy ez a konkrét intézmény magát belföldön és külföldön? Vagy ez kinek a költségkeretét fogja terhelni? Ez egy bonyolult matrix alapján működik, de azt látom, hogy majdnem minden ligeti intézménnyel közel vagyunk a megállapodáshoz, vagy meg is állapodtunk arról, hogy ez hogyan fog működni, és alapvetően az a cél, hogy az intézmények természetesen, integritásukat megtartva önállóan is folytassanak ilyen kommunikációs tevékenységet, de a szinergiák kihasználásával a Városliget ZRT ebben egy erős központi aktor legyen, tehát megpróbáljuk összehangolni ezeket a, ezeket a működőségeket. Köszönöm én szépen, én holnap, ha minden igaz, reggel nyolckor fogok beszélgetni Fekete Péterrel, aki most éppen nem igazgató, de azt mind a ketten tudjuk, vagy még rajtunk kívül sokan, hogy neki szíve csücske. A cirkusz ugye most zajlik a 13. cirkuszfesztivál, és csak is kizálok, azért hoztam ide most a cirkusz szóba, mert a kejfejöncsi szellemétől nem áll távol, hogy azt mondjam, hogy én nem szeretném ha bevezetnék Budapesten az elektronikus díszabást, mert azok a viszonyok, amelyek ma Budapesten tapasztalhatóak, azt én már propagálnám külföldön. Tehát az valami olyan ózsdi, az valami olyan vacak, az valami olyan barbár, hogy lassan csak emiatt érdemes lesz idejönni, mert ilyet nem lát máshol az ember. Tehát tegnap például fölszálltam, de ezzel nem foglak téged untatni, azt majd elmondom műsor után, de ezt csak arra fölmondom, hogy azért te, mint ingatlanfejlesztő, sokkal jobban tudod, mint én, független attól, hogy egy egyszerű látogatónak is szembeszökül, hogy miközben megújul, szépül, de mindenféleképpen modernizálódik egy közeg abban, milyen hihetetlen kontrasztot tud nyújtani, egy valamikor valószínűleg jó benyomáskeltő, most mégis a legnagyobb jó indulattal is csak ásatagnak mondható ö, magyar cirkusz ö, vagy a fővárosi nagy cirkusznak az épülete. Ez nem a produkcióra vonatkozik, ez nem arra vonatkozik, hogy ott milyen tevékenységet folytatnak, hanem ezt csak az ember azt mondja, ez meg itt mi? Én azt hiszem, hogy erről holnap majd államtitkárúrral nyilván lehet akkor részletesen is beszélni, de ö, nem véletlen az, hogy egy új nemzeti cirkuszművészeti központ felépítése. Jó, de ezt nem kizárólag erre fölmondom, az hanem az, hogy az egész liget megújulásában az is benne van, hogy ilyen kontrasztok ne jöjjenek létre. Ez az egyértelmű cél, nyilván az a helyzet, hogy ezért is van a ZRT vagyunk kezelésébe számtalan intézmény, de ezért kell egyeztetni az összes helyszínen található fontos kulturális vagy rekreációs célú intézménnyel, hiszen a műjékpályától a várán keresztül a szétsényi fődői jó pár olyan intézmény is található, amely ebben a másodpercben nem a... Városliget ZRT vagyon kezelésében van, és természetesen ugyanakkor cél, hogy abba a színes és diversz kulturális kínálatba, amiről az egész liget projekt szól, az ő szolgáltatásaikat is Oké, okay. egy utolsó lehetsen. kérdést engedjé meg, és ez nem is az én kérdésem volt, hanem Hónpola Krisztina mondta, aki az én barátnöm, hogy vajon a pavilonoknak, amelyek most tudtommal nem működnek, egyebek között nem az-e a problémája, és hogy itt ezt az egészet miközben nézzük, hogy ne legyen egy olyan eliticista szemlélet, hogy közben ne lehessen lángos tenni, hogy ne lehessen nyalukát venni, is hogy ne tűnjön aztán később a Városliget egy olyan közparknak, vagy parknak, nem szeretnék olyan szavakat mondani, amelyeknek közben a jelentés tartalmával nem vagyok teljesen tisztában. Tehát, hogy ne legyen egy olyan terület, ahova az ember beteszi a lábát, és azt mondja, hogy Jézuskám, nekem erre nincs elég pénzem, gyere fiam, menjünk vissza a Cseperre, a játszótérre. A pavillonok ebben a másodpercben működnek, már megtalálták a azt abba bízom, hogy megtalálták a saját útjukat. Ehhez valóban szükség volt egyébként a kínálatnak és a szolgáltatási színnek a változtatására. De az egyik legfontosabb kérdés az, amit fölvett. Nekünk a tervezéstől kezdve az az alapvető célunk, hogy megtaláljuk valamilyen utom módon azt a nagyon vékonyös mint, ami a liget felújításában, a lehető legszélesebb rétegek számára elfogadható, ami nem egy elitista városligetet hoz létre, ahol az ember tényleg, ahogy te is mondod, az az élménye van, hogyha nincs a zsebében uh, x ezer forint, akkor neki itt nincsen keresni valója, hanem ingyenek... Gyerekfüggvényben függvényben, függvényben pillanatokat eljutunk az öt számjegyig. Ezt nem tudnám megmondani, de egészen biztos, tehát uh, vannak olyan intézmények, aminek a belépői erős konvergenciát mutatnak ehhez, én Nekem személyes meggyőződésem, hogy szükség van pontosan ezért ennek ellenpontozásaként olyan szolgáltatásokra is a Városligetben, amik teljesen ingyenesen elérhetőek, és többek annál, mint kizárólag egy parkban való sétálás, vagy egy parkban való e, piknikezés. Úgyhogy például a játszótér azt gondolom, hogy ennek egy tipikus példája. Egy olyan színvonalú játszótér épült a Városligetben, amit nyugodtan lehetne fizetős is, Ugyanakkor teljesen elkötelezettek vagyunk abba, hogy természetes módon a város ligetben a játszótér használat, se most, se a jövőben nem lesz fizetés. Tehát ebben meg kell találni azt az ösvényt, ahol mindenki talál magának megfelelő minőségű szolgáltatást. Legyen szó egy kávéról, egy mosdó használatról, kulturális tartalomról, sportról vagy rekreációról. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás. Gyógye is bedeket hallották, a jövő héten folytatjuk. És a beszélgetés a Városliget ZRT-jó voltából jött létre, köszönöm szépen. Én köszönöm. Szia. Visszatér Magyarországra. Slip Nat! We are not your kind to 2020 február 4-én a Budapest arénában Elűzenekkor a hírász! Jegyek kaphatók a LiveNation.hu oldalon keresztül. A We Are Kind album már elérhető streaming és letölthető verzióban. Részletek a sleepnote oldalon. Reklámot hallottak. Jó reggelt lehet, fialajánosok. Be kell nyomnom bizonyos gombokat, és már is adásban van, úgyhogy viselkedjen jól. Legyen színes, mutatkozzon be! Kovács Gábor Dénes vagyok, a Nemzeti Cirkusz művészeti Központ képzési igazgatója. Önhöz mi tartozik? A képzés, ami azt jelenti, hogy a Cirkusz művészeti Központ az elhatározta, hogy egy komplex előadó művészeti intézményt, oktatási intézményt működtet és hoz létre, tehát ami a fenntartásában áll az az artista képzés, de táncos, színész és a háttérszakmák is, világosító hangosító, poronmester és a többi. Budapesten hol járunk most? Budapesten a fővárosi nagy cirkusz, a bázis, és ehhez képest van egy artista képző, amely éppen ez időtelt 70 éves, ez a Barosimre Imre artista képző, a Fasorban székelnek, illetve egy művésztelepen, Valamint a Békés Csabai színítanaház tartozik hozzánk is egy oktopus nevezetű háttérszakmákat. Oktatom. Ha megvalósulna a Fekete Péter ám, akkor ez egy helyre kerülne, vagy akkor se kerülne egy helyre? Én értem, hogy a cirkusz, vagy a művészképző, vagy Békés Csaba ebből a képzletből mindenféleképpen kilógna, de e, akkor azért lenne olyan, ami egy helyre költözne? Természetesen. Tehát, az tehát ez egy vágyott állapot? Így van. Az új cirkuszművészeti központ van, lenne a székhelye, reméljük, hogy lesz is ennek az oktatási képzési intézménynek, ami azért eléggé egyedülálló akár európai szinten. Is. Uh, hány éves gyerekről beszélünk, ő dönt, vagy a szülője dönt, jobb esetben a gyerek, hány éves, hova megy, mi a felvételi? Több dologról beszélünk, az egyik Igen. az artista képzés. Az artista képzésben már ötödikes korba be lehet lépni, tehát ez egy specialista a gimnáziumi képzés. Uh -huh. Nyilván a gyerekek döntenek, nyilván azok a gyerekek, akik. Tehát akik oda járnak, azok, azok mindegyben elkötelezettek a cirkusz irányában is. Természetesen. Oda szinte Öként, vagy egyáltalán nem jár olyan gyerek, akit nem érdekel a cirkusz? Hát az artista képzőbe azok jelentkeznek, akiket az artista művészetekkel. Teljes, igen, nem? igen. Bevallom, mindegyiket felveszek el, kérdés. Oké, rendben van. <gül> uh, mekkora kapacitással rendelkezni? Tehát egy-egy ötödikben indul, vagy, vagy hagyadikban indul? Ötödikben indul a képzés. Hány fővel? lehet lépni kilenc, eh, kilencedikben, és ezek általában ugye kis osztályok, tehát húsz fő alatti osztályok, eh, de nagyjából így be is lőttem az átlag létszámot. Itt egyébként a tanrend az hogy oszlik meg, tehát egy gyereknek mennyi, az elfoglaltság az hogy alakul, mert ugye gondolom, hogy a kötelező tantárgyakat tanulniuk kell, és afölött van még ez. Ez milyen egy elfoglaltságot normál, jelent? Egy normál szaggimnáziumi képzés, ami azt jelenti, hogy ott vannak a közismereti tárgyak, és körül heti öt, és az 8-9-10 órában pedig a szakismereti tárgyak, tehát az artista művészet ugye az elején egy alapozót kapnak és aztán majd 9-től kezdenek specializálódni és valójában a 10 osztálytól, tehát 15-16 évesen választják már ki azokat a zsáner irányokat, zsáner irányokat, ami az ő számukra az egyes növendékek számára a legmegfelelőbb. Mi a felvételé? Tehát, mindenek előtt ügyesség, alkalmasság, fizikai kérdések, Hát ez hasonló akár a táncészethez. Mekkora a túljelentkezés, vagy nincs túljelentkezés? Ez nagyon változó, én azt remélem, hogy borzasztó nagy lesz a túljelentkezés. tehát azért dolgozunk, Kürelem, hogy hát azért a... mi, az, mi, mi az, hogy lesz? Hát ez ugye mind. <gül> Elmondom, hogy mit szeretnék. Azt szeretném, hogyha az a bázis ahonnan a gyerekek jelentkeznek országos szinten, az egyre szélesedne. Egyre jobban a köztudatba kerülne Mert hogy most a szűk? cirkuszművészet. Szűkül. Tehát azért azt észre kell És kell tön? Hmm, hát ez munkás. Tehát artistának lenni borzasztó a munkás dolog. Munkás dolog a gyerek részéről, munkás dolog a szülő részéről. Itt egy elkötelezettség van. Megint párhuzamosan azt tudom mondani, akár a professzionális táncosoknál, akár a sportoló gyerekeknél, ez egy nagyon komoly elkötelezettség rengeteg munkával. Ugye egy részét biztosítják a szülők, mert ahogy én tapasztaltam, az ma már egyáltalán nincs úgy, hogy a postás gyereke postás, és hogy a bányász gyereke bányász, de hogy az artista, a zsonglőr, a légtornász, a bohóz gyereke bohóc, jó, a bohócok azok viszonylag idősebb korban kezdenek, az nem egy atipikus jelenség. Ez így van, tehát ugye nagy dinasztiákról beszélünk, és a nagy dinasztiák általában a saját utánpótlásukról szeretnek is gondoskodni, és ők általában azért 8-10 nagyon jelentős utazó társulat is van Magyarországon, akik dinasztikus alapon működnek. Így van, tehát nagyon sokan úgy kerülnek a képzésbe, hogy családi attitűd, családi támogatás. Az, az a létszám, amelyel ezek az osztályok rendelkeznek, azok valójában, a hazai utánpótlást biztosítják, vagy a számok nem ennek megfelel alakulnak, így aztán vagy kevesebben végeznek, vagy ha többen végeznek, akkor a végzetteknek a gondja az, hogy végül is a világban, beleértve Magyarországon, hogyan helyezkednek el. De nyilván van lemozsolódás, akár fizikális, akár Mikora? mentális. Ö, körülbelül olyan 20 akik nem bírják, vagy nem csinálják végig, Uh, Ide és időközben kilépnek. Ez egyik a másik. Ez folyamatos, fagyat... hogy ezzel az első pillanatban többé-kevésbé szembesül a nebuló? Nem, ez, ez időleges, tehát nem az első pillanatban. Hát ahogy nőnek a gyerekek, ahogy fokozódik a terhelés, és Ez mennyire viseli meg, mert ugye azért ez más dolog, mint más oktatás intézményekben. Tehát szembenézni azzal, hogy én egyébként egy sor dologban jól mértem fel magamat, de egy konkrét dologban nem, és az önmagában elég lesz ahhoz, hogy ide nem járjak, az mennyire viseli meg az odajárot, mert én azt feltételezem, hogy nagyon. Én azt gondolom, hogy ez egy pedagógiai kérdést, mert ezt kezelnünk kell, hogy ne viseljen nagyon. Hát akkor is megviseljünk. Oké, okay, a pedagógus felelőssége abban is áll, hogy nem hamis ideákat és hamis látszatokat tart tartán, hanem arra készít fel, hogy ez az út, amint enni akarsz, az nem biztos, hogy a te útad, keressünk másikat. Ő, mert ugye itt arról van szó, szó, hogy ez nem egy zseniképző, tehát nem arról van szó, hogy a Harvardról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy itt épp úgy lesznek zseniális cirkuszosok, mint középszerű cirkuszosok, de középszerű cirkuszosnak is olyan fizikai képességekkel és olyan technikával kell rendelkeznie, hogyha azzal nem rendelkezik a nebuló, mármint abban a periódusban, amikor éppen rendelkeznie kell, akkor nem jut el oda, ami az ő vágyálma volt. Mint ahogy általában a művészképzésben ez így van, itt annyi a különbség, hogy nagyon egyszerűen láthatóak a dolgok. Tehát a triploszaltót azt meg kell ugrani, szemben más művészeti ágakkal, ahol egy picit csúszkál, vagy kicsit subjektívebb a megítélés, itt azért elég objektív. És ezt a felvételinél gondolom egy tízes skálán tízesre nem lehet kiszűrni. Ez így van, de nagyon sok mindent lehet látni részint a fizikális, részint a mentális, részint az akarati tényezőkkel, és hát közben is. Tehát ugye közben folyamatosan, nem is azt mondom, hogy rosta vizsgáznak a gyerekek, de folyamatosan megmutatkoznak, folyamatosan visszajelzéseket kapnak. Tehát ez egy végigvezetési folyamat. Ebben áll a felelőssége, de azt tudom mondani, hogy és akkor egy picit, ha megengedek, akkor beszélnék a cirkuszművészeti Fesztiválról, és ezt kötném a növendékeinkkel, hogy tegnap kezdtük a cirkuszművészeti fesztivált, és lement az Álműsor, és ebben az álműsorban bizony ott volt a világszenzáció számok között kettő olyan produkció, amit az iskola mai vagy két-három évvel ezelőtt végzett növendékei mutattak be, tehát azt mutatja, hogy a magyar eh, cirkuszművészeti utánpótlás nem halad nagyon rossz úton és ezek a számok bizony megállták a helyüket. Az egyik. A másik, hogy a fesztiválon lesz egy önálló műsorprogram, ez egy new show, amely minden budapesti fesztiválon megrendezésre kerül, ahol éppen a fiatal artisták mutatkoznak be, és ez nem csak arról szól, hogy a nézők megismerhetik ezeket a 17-18 éves gyerekeket, és azt, amit ők már nagyon magas professzionális szinten csinálnak, hanem arról is szól, hogy ez nekik akár egy éven keresztül egy fontos motivációs tényező. Lehet, hogy ebbe a showba ők bekerüljenek, hogy a fesztiválon, a Manésba, a Fővárosi Nekciukuszban fellépjenek. Ez egyik eh, fontos mozzanat, ami eh, itt megjelenik. Egyáltalán lesz egy konferencia is pénteken a eh, cirkuszművészet továbbképzése, utánpótlása eh, és ennek a, a működtetése irányába. Én például nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél hamarabb eh, létrejöjjön egy olyan protokoll, amely egyébként a Szemmelweis Orvostudományi Egyetemmel van és már egy, egy kapcsolatunk, amely az orvostani hátterét megteremti ennek a művészeti ágnak, ami sajnálatos módon hiányzik, tehát hogy ne csak mentálisan és szakmailag foglalkozzunk a gyerekekkel, hanem azt is megnézzük, hogy orvostanilag mi az, ami jó és mikor jó nekik. Úgyhogy ebbe az irányba lépünk tovább, és ha már a fesztiválnál tartunk, akkor hát nagy örömünkre szolgál, hogy a na, kiváló orosz, Ukrán, spanyol, perui csapatok mellett nem kis létszámba eljöttek a kínaiak is. Ez azért nagyon fontos nekünk, mert Kína fellegvára nem csak a cirkuszművészetnek, hanem az utánpótlásnak is. És ennek mindenek előtt természetesen a nagyszámok törvénye mellett az az oka, hogy egy hihetetlenül pontos edukációs rendszerben dolgoznak, egy tökéletességig csiszolt oktatási mechanizmusban, és éppen ezért kezdtünk el velük egy tárgyalássorozatot az elmúlt évben, aminek a végeredménye az, hogy bizony szeretnénk egy, egy artista osztályt, egy magyar artista osztályt az egyik legnevesebb pekingi művészeti artista iskolába indítani szeptembertől egy egyéves képzésre, hogy azoktól a mesterektől abban a környezetben, azzal a szemlélettel, azzal az eszköztárral épüljenek, fejlődjenek tovább, amit a kínaiak tudnak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Sok sikert! Nagyon köszönöm, minden jót! Viszont hallásra! Viszont hallásra! 061-877 0877 Én itt aklimatizálódom. Aztán figyelek, ha van mire. Az akklimatizálódás az arra vonatkozik, hogy azért még itt a technikában ki kell valamelyest ismerje magam. Quite as as in the when through Kovács Gábor Dénes oktatási igazgatót hallották. Hányet kilenc múlat egy perccel megdöntöttük az internetes hallgatottságot ma is néhányal, tehát itt egy, két, három, négy a változás. Az ember tízes, százas arányokat szeretne, de nem így működik. A legjobb helyezés tizenkettedik volt, Mondják el a szomszédoknak, és mindazok, akik túl tudják tenni magukat azon, hogy nem mindenhol hallható a Kejfeje a 87.6-on, ne legyenek restek átmenni az internetre. A műsor ugyanakkor egyszerre szól a 87.6-on hallgatóknak és az internete hallgatóknak, technológiailag van különbség, ugye, akik interneten hallgatják, ott van némi késleltetés. Nekem erre figyelemel kell lennem, de hallgató és hallgató között nincs különbség. Nincs internetes hallgató rasszizmus és nem internetes hallgató rasszizmus. Egy felhívást tettem közé, és ezt most megismétlem, hogy internetes szavazással, pontosabban mondva, az e-mail címemre való szavazással várom, vagy szeretné eldönteni, vagy a rádió szeretné eldönteni, hogy mikor legyen az ismétlés, este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2 vagy négykor, tehát 10-től 4-ig terjed ez az intervallum. A dörö.fialajanaszkukacgmail.com ismert e-mail címmel legyenek szívesek elküldeni, hogy önök melyik időpontot javasolják. Ha nem lesz nagyon sok szavazat, akkor nem tíz szavazattal fog nyerni az időpont, hanem azzal, amit mondjuk a jövő hét közepéig el fog érni. Ezt még elmondom ma, csütörtökön a jövő héten, mondjuk még kedden szerdán, és természetesen holnap. Holnap reggel fél Navras és Tibor majd nyolctól Fekete Péter fognak rendelni. Ezek a percek pedig a közös perceink, azt kezdünk vele, amit akarunk. Ma 2020. január 9. egy csütörtök van, 4 perccel múlott 8 óra. Biztos elhúztak egy függönyt, mert itt úgy tűnik, mint amíg mindig sötét lenne, pedig nagy valószínűséggel a nap ma is fölkelt. De itt most mégse látok fényt, ebből adódik, hogy ott, ahol tegnap függöny nem volt, most van egy függöny. Engedjék meg, hogy időnként ilyen megállapításokat is tegyek, mert hogy attól a leghatározottabban elzárkoztam, hogy a műsor webkamerával felszeret legyen. Majd, ha egyszer ez egy tévéműsor is lesz, majd akkor, de egyelőre egy rádióműsor. És azért nem mondom, hogy csupán, mert attól még nem csupán. 061877-0877 és szavazzanak, hogy mikor legyen az ismétlés. Este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2-kor, 3-kor vagy 4-kor, döröpont, fialajanaszkukat, gmail.com. 0877 bármilyen témában. Új témával nem jövök elő. 061 877 877 I said you 1-2. It wasn't me who changed, but you and vajon most mihez értem hozzá? Egy-kettő. Valamihez hozzáértem, de mihez? Now to you, and you to come on. Jó hírem van, találtam egy kontakt hibát. Istenem, azért enélkül nem lenne szép az élet. Jaj, Istenem. Négy napig kellett várni rá. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt ígérte a györgyevics Report riport és végén, hogy majd külön elmondja, hogy tegnap milyen élménye volt. Tívesen meghallgatnám. Ja, ja. Milyen figyelmes, de egyébként még haddosszal meg önnel azt a boldogságomat, hogy találtam egy kibet. Na, a fülében Igen, a fülemben nem hallottam az adást, és kiderült, hogy nem nyomtam meg semmilyen gombot, hanem hogy kontakthiba. Hát vannak pozitív dolgok. Hát kontakthiba nélkül élni az szerintem egy olyan dolog, hogy nem érdemes. Tegnap konkrétan az történt, hogy megnéztem a Judy Garlandról szóló filmet az Erzsébet körül 39 szám alatt lévő moziban, aminek nem tudom, hogy mi a neve a film egyébként borzasztó, tehát retteretes. Röné Szelvéger, valószínűleg Oscar díjat fog kapni egy olyan alakításért, ami borzalmas, nagyon jó színek vannak a filmben, egyébként a film is borzasztó. Letettem az autómat a Petőfi hídnak a Budai végében, mert ott hat óra után már nem kell fizetni, szemben a másik oldal ahol kell fizetni. És fel akartam szállni egy villamosra, ugye ott a négyes villamos közlekedik, és a négyes villamoson ki volt író a legelejére, hogy ez megy a kocsi színbe. A villamoson elmondták, hogy a Mester utcáig közlekedik a szokott útvonalon ez a villamos, utána pedig pillanatok alatt a stadionnál fogja találni magát az utazó, és ezt elmondták, egy világnyelven, nevezetesen magyarul, még azt is elmondták, hogy mozgássérültek utoljára a Petőfi híd, Pesti hídfőjénél tudnak leszállni. Magyarul egy idegen nyelvet beszélő mozgássérült, aztán végképp helyzetbe kerül, mert ő a Mester utcánál se tudott volna leszállni, és pillanatok alatt a Hideghuti stadionnál találta volna magát, miközben mondjuk a Moszkva térre szeretett volna menni, és a magyaron kívül semmilyen nyelven nem közölték egyébként azt amit egyébként közölhettek volna. A dolog egyébként azért volt elképesztően érdekes, mert volt ott közben egy... Nem azon is volt, mert, nem, mert volt több-több négyes is elment a színbe, tehát valahogy most hirtelen a négyes villamosoknak, akkor az volt a dolog, hogy elmenjenek a színbe. de az jutott az eszembe, hogy talán egy üres volt, de az se volt üres. Magyarul, aki nem beszélt magyarul, az, az egy a... olyan kalandban vehetett részt, amit nem biztos, hogy külföldön is be tudott volna szerezni. Hát, ez beleszér abba, hogy általában a magyarok nyelvtudása nem. Nem, hát ez egy automatának a kérdése, hát, hát, de, de az automa, Hát, az automatában kell olyan alkalmazás. Hát, hát, előre de... bemondja, hogy ma Kocsi Nem, de hát ez, ez, ez gondolom, hogy minden járattal előfordul, és a legkülönbözőbb ö, szövegek vannak egyébként, ö, amelyek időnként kulturális fesztiválokra, vagy eseményekre, vagy Igen. a legkülönbözőbb Igen. dolgokra hát az az hívja fel a figyelemet. Igaza van, erre is lehetne gondolni. De arra, arra gondoltam, hogy, ez, ez, hogy én egy külföldi vagyok, vagy én velem történik meg ez külföldön, és egyszer csak talál, ott találom magam este 7 órakor tök sötétben, egy olyan helyen, ahol egyáltalán nem szerettem volna elmenni, a is stadion környéke, az, az nem, nem a legbonzóbb környékek, egyike elnézést kérek azoktól, akik ott laknak. Tehát arra jöttem rá, hogy e, Karácsony Gergely és csapatának azért van sok jó feladata, amit megoldhatnak. Hát igen, bár ez előfordulhatott volna. Négy abszolút, abszolút, abszolút, abszolút, abszolút, de hát most ugye hát van egy felbúzdulás, hogy oktober 13-a után minden megváltozik. Igen, persze. Jó, értem, köszönöm, hogy elmondtad. Én megköszönöm az érdeklődést. Ugye a fővárossal kapcsolatban még egy dolog hangzott el, hogy vajon a Kukaholdi milyen matematikai képletet talált ki, amely alapján most levon olyan pénzt, amit korábban nem, és aminek következtében nem jutnak el a pénzek az FKF-hez. Így aztán előbb-utóbb a hulladék gazdálkodása problémák lesznek, ami egyszerű magyar nyelven elmondva azt jelenti, hogy nem fogják elvinni a szemetet. 061 877 illetve dörö pont internet címemre azokat a javaslatokat is várom, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy 10 kor, 1 kor, 2 egykor, kettőkor, háromkor vagy négykor kezdődjön a Spirit FM 87.6- a helyfeljencsi ismétlése. lesz 9 óra. 061 877 -0877. Amennyiben a közönség érdeklődés csökken, nekem pedig nem azt mondtam, hogy nincs mondandom, de amit el akartam mondani, ezt elmondtam korábban, is új mondandom nem született. Akkor ma lehetséges, hogy még havarak. Köszönök el önöktől, mint tegnap, tegnap ugye 9.21-kor köszöntem el, ma szóba jöhet, amennyiben nincs érdeklődés. Nagyobb, mint most a 912- óra is. And who can point the moment love grows cold Softly without pain, the joy is over The is gone, we neither of us know Oh, I've lost you, yes, I've lost you I can't reach you anymore for Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Szőnyi vagyok. Azt szeretném csak kérdezni, hogy Nemes Gáborról lesznek beszélni. És mikor várható? Az első a jövő kedden, vagy fél kilenckor, vagy kilenc után négy perce. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Jó reggelt. Jó reggelt. Uh, én örülök a kontakt hibának, mert a, a napokban már szerettem volna bejelentkezni, hogy hiányzik a széknyorgás. Jó, a körülmények, amelyek itt vannak, azok messze jobbak az elmúlt időben tapasztalhataknál. A rádió kús körülmények folyamatosan romlottak a civil rádió pedig hát egy szegényház volt, de én ehhez hozzá vagyok szokva a rádió extrém óta, a Budapest rádió illetve a Pont FM-ben tapasztaltak, voltak utoljára olyanok, amelyek rádióra emlékeztettek, az gyakorlatilag nagyjából Jézus Mária 15 13 évvel ezelőtti történet, azért valami iszonyatos, hogy mennyi ideje van ez a kejfejön, Csi. az nem kifejezés. Szóljunk meg a 11. helyezésért. Ez az elkövetkezendő jövő programja, vagy legyen ez a január programja. A születésnapomra pedig jussunk el a 10. helyezettig. Ez talán nem túlzás, bár nem lesz könnyű Így aztán szóljanak a szomszédnak is, hogy van kejfejancsi az interneten És nem csak az interneten A nyolcoval 7.6 földi sugárzásban is A jövő héten meglátogatom majd hangilag A civil Rádiót 061-877-0877, bármilyen témában, ma 2020. január 9-e csütörtök van és 7-es perccel múlott 9 óra. Mérsékelt az érdeklődés, de azért folydogálnak az e-mailek, amelyek arról szólnak, hogy mikor legyen az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, háromkor vagy 4 kor kezdődjön. Tehát, hogy 10-11 évfél 1-2-3 vagy 4 legyen a Kejfejacsi esti ismétlés időpontja, ezügyben várom az e-mailjüket. gmail.com És csak annyit tudok mondani, hogy régen volt ilyen problémánk. Tehát saját magunk állíthatjuk be azt, amit korábban nem állt módunkban befolyásolni. Jó reggelt Jó reggelt Éva vagyok. Nagyon örülök, hogy újra van műsora, imádtam, és nagyon hiányzott, amikor nem volt. Csak így tovább, ügyesen, szépen imádom a műsorát. <gül> Minden jót, és ne adjak fel, hiányzik a Nem, nem, nem áll módon van feladni. Azért bizonyos szempontból az én életkoromban már van az a sorompó, amely úgy áll keresztbe, ami nem kizálog a műsorommal kapcsolatos, de ha csak valaki szánszándékkal nem akarja hirtelen elém rakni, én nem fogom magam elérakni rakni ezt a sorompót, megígérhetem. Két halott énekel. Akik most már halottak. Előttük egy harmadik halott énekelt, aki már halott. De mikor énekelt, még élt. 061-877-0877 bármilyen témában. Holnap fél nyolctól, Navracsis Tibor nyolctól, Fekete Péter. Kedden Elsimor László, Nemes Gábor. Felkerülnek a díszek a karácsonyfára. 061877, 0877. Jó, 9 óra 12-kor nem lesz vége, de a 9.21 még lehet, Sanszos. Bár, hogy elnézem, Ha beszámoltam, akkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy a rádió kizárólag miattam, hangsúlyozom, kizárólag miattam beszerzett két professzionális cd játszott, és igazságtalanság lett volna erről nem beszámolni. Tartok tőle, hogy lesz még alkalom, hogy elmondjam. Azért ezeknek nagyon nagy jelentőségük van. 061 0877 miközben a zene nem túlságosan vidám, attól még telefonálhatnak és tudósíthatnak az életükről. Fogalmam sincs, hogy miről. Ugye én a tegnapi napon hangsúlyoztam azt, hogy ez a rádiómisor alapvetően a szellemében különbözik az összes többi rádioműsorétól. Belejét, hogy van szelleme, vagy legalábbis remélhetőleg van szelleme, és ehhez a szellemhez hozzátartozik az, amit önök szabadítanak ki a palacból azáltal, hogy elmondják azt, ami önöket foglalkoztatja, illetve azt, ami önökkel történt az elmúlt 24 órában. Ennek nem tesznek eleget, mindannyiunkat fosztják meg attól az élménytől, amiről most azért nem tudok beszámolni, mert éppen senki se telefonál. 061 0877 Itt nincs olyan telefon, hogy én most eltérek a témától, legfeljebb azt érzékelteti az illető, hogy nem azt a fűsodrot folytatja, ami előtte még fűsodornak volt tekinthető. 061 0877 Figyelek, ha Köszönöm Önöket arról, hogy ugyanakkor az internetes hallgatottság egyértelműen kimutat különböző tendenciákat, amelyekről beszámolok. Így el lehet mondani, hogy a 9 utáni rész már abszolút nem a leghallgatottabb részek közé tartozik, hiszen a korábbi 12- helyünket elveszítve, imáron a 19-ek vagyunk hallgatóvesztés okán. A 12. helyezés egyébként szerintem gyönyörű. Ettől függetlenül március 9-ig szeretnék felkapaszkodni a 10. helyhez. Vagy re, vagy rá, vagy volt. 061877, 0877, ma 2020. január 9-én csütörtökön, egy perccel, negyed tízelőtt. Hát nekem most az a az történt, hogy a múlt szombaton fölhívott egy ismerőszemnek az ismerősze, hogy a fiának nem segítenéke felkészülni a két hét alatt, mert 18-án lesz a felvételi, vagy a, a, a matek írásbeli a közép, középiskolába, hogy nem segítenéke felkészülni két hét alatt a, a, a vizsgára, és hát mert senki nem vállalta próbáltak szerezni tanárokat de vagy nagyon drágándul vállalták, vagy senki nem vállalta aztán én mondtam, hogy jóval én segítek de hát garantiát nem vállalok hogy fog sikerülni a vizsgája aztán most kiderültek hiányosságok például az egyenleteket egyáltalán nem tudta de most már egy kicsikét kezdi érteni de volt, amit tudott, például az számítása az, az elég jól megy neki Úgyhogy most tanulunk, mint az őrültek. az iskola után mindig jön hozzám, és akkor tanulunk. Szombaton meg egész nap fogok foglalkozni. hát látjuk, meglátjuk, látjuk, hogy sikerül-e. Hát nem tudom, nyolcadikos a gyerek, nyolcadikos a fiú... És, és lehet, hogy azért nem vállalták, mert féli kínai, kínai az édesapja és a, a mája magyar lehetséges. Jó, hogy... ilyen találgatásokban ne bonyolódjunk. 0877 0877 A hogy a kuka, e-mail címre küldjék el, hogy hánykor legyen az ismétlés, este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, háromkor vagy négykor kezdődjön. Végül is még nagyjából 9 percig maradok, tehát az azt jelenti, hogy kitöltöm a teljes időt, ami rám nem mindig jellemző. Döntsék el, hogy addig... David Bowie és petmeteni legyenek, vagy lesz benne szöveg is. Ha lesz benne szöveg, azt alapvetően önöknek kéne biztosítani. 061 0877 Figyelek, ha van mire. Annak, Fiala úr. Ö, azt mondta ön, hogy lehet egy kicsit az életünkről, hogy mi van velünk jelen pillanatban beszélni. Mit Én önnel 22 évvel ezelőtt beszéltem körülbelül, uh -huh. hát igen, hosszú idő, utoljára is először. És hát annyit mondanák közben, az életünkről lehet beszélni, az alatt sajnos nagyon sok... A dologért meghalt a férjem, meghalt az édesapám, és az egyetlen jó az egész életemben az, hogy az édesanyámat elhoztam magamhoz, és most két éve, másfél éve, hogy, hogy együtt élünk, befogadtunk két cicát és a kettőnk nyugdíjából szépen kijövünk. Nem nélkülözünk, de kórházba nem szeretnénk kerülni, mert rettenetes állapotok vannak ezt már. Jó, én azt kérdezem öntől, hogy... Igen. És egyenesen fogalmaz, hogy a kényszer szülte ezt? Hogy elhozzam? Igen. Igen, ki akar szobrani ha, a hatodik emeletről. Aha. Nagyon ki volt, 89 éves volt apukám, 65 évet éltek együtt, utána. Akartam. És ez közvetlenül az édesapja halála után volt? Igen, egyből elhoztam, áprilisban, 6 meg 18 Ön nem az gondolkodott azon, hogy ez egy valós vagy vélt fenyegetés? Nem, egyáltalán. Én láttam rajta, hogy teljesen ki volt. van soha nem beszélt így. Nem, nem, soha mindent egyedül. Mennyire, minden. mennyire, vagy mennyire volt egyet műk, együttműködő, és mennyire tiltakozott már, mint a tekintetben, hogy között önhöz? Egész életében soha senkinél egy éjszakát nem töltötte egyik lányánál se, egyik ismerősén, mert ő nem volt egy, egy ilyen ott északáros típus. Most viszont azonnal összepakolt, egy és Egy csak egy egy honniak, és türel, türel, is, amit, is nagyon volt. Értem, egy másodperccel várja, megkérdezem, hogy ki az? Jó reggelt. Igen. Egy másodperc visszahívhatom, én önt 5 perc múlva, mert most még egy műsorban ülök. Annyi baj? Jó, köszönöm. Ja. Figyelek. Tehát az egyet, hogy soha hová nem mentő, mert ugye ő nem volt az a típus. Azért értem, hogy nem ment sehová, attól még ragaszkodhatott volna szakára. a alkásához. Soha. Nem, nem, nem, nem. A lakás azóta is megvan, minden hónap egyszer hazaviszem, mert vidékre hoztam le, és minden hónap egyszer hazaviszem. Mennyire vidék? Hazaviszen... Hát ő Belencei tó, tehát nem egy nagy távolság, itt legalább... És gyakorlatilag, ő... amikor visszamennek oda, ahol korábban élt, az azért volt, vagy azért van, mert ő erre igényt tart, hogy valamit Igen. átéljen abból... Igen, de gyakorlatilag tetszik, minden ott maradt, nem? Tehát a, a igen, igen, az élete A ott van, igen, de a, itt van a többi fele, tehát a nagy része itt van, mondjuk három hét itt egy. Ez hét egy ott ház? Van. Ahol lakunk, igen. igen. De azt várj egy pillanatra, akkor ezek szerint azt az egy hetet, amit ott tölt, ő olyan állapotban van, hogy ezt egyedül töltheti, vagy önnel tölti? Igen, már nem, én nem, nem én itt vagyok lent a cicákkal. Magyarul, ő, hogy az ön édesanyja 89 évesen tökéletesen... 87, ja, ő oké. 89 ja. az apukám, hogy ja. fölhízaltam 6 kilót, hízott küldök, viszek neki És most már nem kell attól félni, hogy kiugrik? Nem, most már nem. És viszek neki És azt se valószínű, nekem, hogy az egy ilyen. hétből két hét lesz, a két hétből három, tehát az nem, a státuszkó, tehát az a státuszkó, ami inkább kevesebb, mert ahogy hív és már is, én nem is vinném de ő ragaszkodik mert ott volt az élete 69 vagy 68 év apukáma hát az ő ahhoz ragaszkodik de alig várja, hogy visszajöjhessen és megyek érte, hozom és, és itt milyen végül. érzés újra együtt lakni az édesanyjával? Nagyon jó, egész más, mint amilyen volt, a, mert én ugye 19 évesen Németországba mentem dolgozni ezt annak idején önnek én elmeséltem kezelőnek és nem tudom, mennyire maradt meg az emlékezet, tudom, gondolom, nagyon sok mindenre emlékszik, és annak idején én nagyon gyorsan eljöttem, és az én anyukámat szinte nem is ismertem úgy, ahogy most, mert most mindent elmesél. Az egész életét annyit mesél, és olyan boldog, és már tényleg mindent tudok arról, amiket annak idején nem tudtam, és most egész máshogy bizonyul a dolgokhoz, most ennyi idősen, és mindenért nem az, hogy hálás, hanem élvezi, hogy, hogy van, csak Kórházba ne kerüljön. azt mondja mindig, hogy ő kórházba nem akar. 22 éve ezelőtt hol a beszéltünk? Hát az, hogy melyik rádió, azt nem tudom, de az MTK-nak a sporttelepén dolgoztam, és onnan este, valamikor este volt ez, nem is tudom melyik, melyik rádió nem tudom. Hát ok, az, az ennyi kellett. Volt. Hát 22 Hét? évvel ezelőtt az csak az ennyi lehetett. Az a Petőfi rádió kellett, hogy mondjam. Este volt est valamikor. Igen, tisztő vagy kilenztő vagy nyolc, kilenztő vagy tisztő volt. Lehetett telefonálni magát. 42-től. Hát akkor mindegy éjjel. Hát már ez egy kicsit odébb van, úgyhogy már annyira nem érzem, de tudom, hogy nagyon régen volt. Köszönöm, hogy hívott. Nagyon szíves és köszönöm, hogy meghallgatott. Viszontlátásra. Ja, istenem, Istenem, 22 éve lesz. Elképesztő. Döröpontfialajanos az ügyben, hogy mikor legyen az ismétlés este, 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2 vagy 4-kor. Ugye a Hompola mellett nem ismerkedik az ember, de a honpol ezzel együtt nagyon bírja, amikor különböző. Nála fiatalabb, de nem csinosabb, hiszen nála nincs csinosabb lánya. Azt mondja, hogy ó, hát a fiala urat már hallgattuk a játszótéren, nagy mamámmal. Itt, ha elnézek tőlem jobbra, mert itt ilyen üvegablakok vannak, csak nálam fiatalabbakat látok. Amiből persze nem következik semmi mert fiatalon is lehet nagyon rossz műsort csinálni, és öregen is lehet nagyon rossz műsor csinálni. Nem biztatom már önöket azzal, hogy telefonáljanak, mert 8 óra 28 perc 37 másodperc helyett 9 óra 28 perc 40 van. Az ég önöket, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, Ha ez nem volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Fél nyolctól Navrasi Stibor, nyolctól... Fekete Péter Azt hiszem, hogy február második hetében veszek ki először két nap szabadságot. Köszönöm, hogy